Želite nekaj povedati, pa ne veste komu in kako? Na glavnem trgu v Mariboru vzpostavljamo, uveljavljamo govorniški ek. Brez omejitev, brez sankcij. Sedem dni na teden, 24 ur na dan. Na glavnem trgu v Mariboru. Ali kjerkoli drugje v mestu. Dobro, ker je nekaj velikega zanimanja, kar jaz da jaz Tukaj v večeru sem nalutel na zelo zanimiv članek milov zelo zgovorni. Črni ljudje so manj inteligentni. Tukaj pa preberem da si kaj, no pa preberimo dalje. Sporno ugotovitev enega najvoglednejših znanstvenikov na področju genetika in dobitnika Nobelove nagrade za medicino do doktora Jamesa Watsona. No, doktor Jamesa Watson je ta tip, ki da so črnci manj inteligentni. No, pa ga dajme citirati. Vsa naša socialna politika je dejstvo, da je inteligenca afričano enaka naši, To poteski odkrivajo, da vrstnici ni tako, je pred včerajšnjem obiskom v Londonu izjavil 79-letni genetik James Watson. No, pogledajmo še nekaj drugih zanimivih tez, ki gospod zagovarja. Zagovarja tezo, da splav zider ne zagovarja, ampak če je otrok homoseksualec, potem posprav zagovarja dejansko. No, njegova naslednja teza, ha, črnci imajo večji bili, libido in se zazujemo za genski inženirnik. Takšne teorije smo že slišali. Nekje v letih, ne vem, od 40 do 45, 40, ko so eni zanimivi ljudje zelo znanstveno ugotavljali, da so arici najboljša rastena sveta in tako dalje. Ne vem pa, kaj je, takšne teorije delajo dan danes pri nobelevom nagrajencu in priznanem znanem molekularnem biologu tajansko. Pozdravljeni gospod, razlagamo. Kaj ne bo človeku z ki pravi, so črnci manj inteligentni in da je to znanstveno dokazano In men se zdi malo sporna ta treditev. Mi zanima, kaj vi menite, če bi prišli kaj povedat, vaš komentar. Izvolite, prosim. Prite, mislim Očitno nekak drugi niso nadušeni, da bi pogovarjali, ne vem zakaj točno, ampak dobro. Pa se sprašamo, kaj bi to danesko lahko pomenilo? Kako bi lahko upravitlja za črnici inteligentni? Ne vem, ena teorija v, bistvu v 40-ih letih je na tem, da pigmenti zelo važne in črnici imajo več pigmenta. Ne? Zato ker sončni žarki ne pridejo do njih, ker imajo več pigmenta, se im organi ne razvijajo in iz tega sledi, da so manj inteligentni kot belci. Ja, to je tak zanimiva stvarca, ampak jaz lahko verjamem, da pa so ljudje to verjeli, ko so jim v sredniciji že Nemčiji prali možgana na veliko, pa jim razlagali, ne vem pa, kak bi danes lahko to pravičili. Malo pomislim, kak bi še lahko bilo mogoče. Hm, mogoče imajo naprej, take kamne, ne, ki sebajo, in pol so manj inteligentni, ker hodijo po teh tleh, ali pa ne mogoče so uvežarki, uh, ful bolj škod, ne, uh, so škodljivi, ne, ali so črni, samo to mi ne pomaga, ker je toliko več sonca, in pol so za to manj inteligentni, mogoče. Alba je to genetsko? Zdaj se je vse genetsko, imamo gene za vse, gene za kriminal, gene za neumnost, gene za čisto vsako stvar, ne gene za to, ki je trgovinom, vodnog merkatora ali pa tuž, gene za to, kjer je, tuž, to, kjer je pivo pijen, ne vem, če se ne štajero, drugačne gene, to je treba to se vse vedeti, genetski determinizem je najboljši. Gospod, kaj bi prišli, če vi, kaj je dodatno na to temo, mogoče? Sprevo pogledajte, kako ga vidim, sredična se bi tu malo ostala, kako ona, Povedla, kaj si meni o tezi, o kateri govorim, da so črnci manj inteligentni kot belci. In to je zdaj znanstveno dokazano. Ker Nobelo nagrajene citerijansko to ugotavlja na osnovi genetike. Odpozimu, genetika bo razložila vse, genetika bo razložila vse, bo razložila vse probleme, ker jo da so geni, da vse krivi. Ta genetika je super stvar, jaz so to podpirani. Z genetiko, bi razložil vse vreme, ne boče da še vam razložiti z No, ampak danes tam na nas bi gospod, pridite, če vi kaj povedati. Naj saj ni problema, tukaj prostor, vsa mnenja so dovoljena tudi. Prijete, dobro, pa, bom pa še jaz malo nadeljeval z mojo govorancemi tukaj. Uverjim, že je par izjav tega znanega, priznanega gospoda. Hm. Po njegovem mnenju bo neumnost nekoč lahko pozdraviti, lepo to pa zagoviti z genskim posegom. Aha, se pravi, ne, več problem, vsi bomo lepi, vsi bomo pametni, vsi bomo inteligentni, no meni ne bomo problemov, super, bo, jaz bi imel te, ne vem, predn se bomo rodili, ne, in hlik z pa nam pa bo tak spisek v prineski kakega otroka hočemo pa nam bo tak napisala, ah, blotne oči, a pardon, blotne lase, no, to blotne oči bomo zrihtali, to ne bo problem v prihodnosti dansko. ne hočemo točno, kako bo veliki, koliko kilogramom bom imel, da sem da imel sploh nobenih boleznih dar, da niko več ne morabili, ker bomo vsi čisto zdravili, nobenih problemov ne bo in krasni novi svet je že predvrati, da bi sedno. Jaz kome čakam, da se to zgodi, če mi verjamete. Yeah. No, pa še par stvari bom povedal, kaj, da priznaj, in se Njegove ideje o enaki sposobnosti razumevanja med različnimi rasnimi skupinami navadna iluzija. Zahodna politika do afrikih držav pa naj bi napačno temeljila na da, da so črnici prav tako pametni kot belci. Te jav je, da je zaradi tega zelo zadržan glede z perspektive razvoja Afrike. Naravna želja človeka je, da bi bili vsi ljudje enaki. Tudi tisti, ki imajo opravka s črnsko delovno silo, ugotavljajo, da ni tako. A, a, mi je, pa jasno seveda, Č sem gledal čudov delo, sem bil v Franciji, v Parizu, ne, pa gledan, kdo opravlja vsa najbolj dela, kdo čisti WC, kdo je smetar, črnci, da, samo črnci dela je najslabše dela, ne, to je, to je logično, ne, ker je genetsko da so bolj neumni, tako ga očitno morajo slaba dela opravljati, to je pač prav, to je sploh ne vem, kaj se čudni, kaj na tem, Jaz predlagam, da kar zapišemo v ustavo, ne, da taka enakost, pustimo enakost stvar, pa, pa pravičnost, to, to je že preživeto, ne, spoma je, pač bi ugotovimo, če je novelna granja iz to tredi, ne pa mora biti pametni tip, ja, pač predlagam, da v ustavo zapišemo, da je znanstveno dokazano, pa da dam raziskavo, zranjem, da pač, dobro, no ben tak je tako, ki ne jaz. Samo problem, ne, kak bi to, vsaka država imela svojo ostavo, ne, bi ne v Afriki to zgledala, ko bi pisali črnci ostavo, da pač sami niso inteligentni, ampak dokazi so dokazi, ne, tako pa če ne moremo te vnazirovati za tukaj, jaz, zato, jaz, <gledaj>, jaz predlagam, da pač, zdaj, ko bo novi vrh, glede v Afriki, glede revščine, ogotljivo, da revščina ni problem, ne, ker se zvrnice tak sami krivi, zato, ker so pač neumni, če se kdo ne strinja, ne, pa lahko pogleda ta član, kjer je vse dokazano. In rekel, jaz, ne, ni več dokaz diskriminacije, ni več tem problema problema, ne nescrknost, če pa je to vse znasleno dokazano, mislim, super, super, če imamo takšne fine ljudi, to je super, sam še čakam, da se v Sloveniji kavi, kak tip, ki ima podobne ideje, zaselja mi kaj, tako povabo ne skorne, ne vem, škoda, človek ni tukaj bi Jamesa Watsona, sem povabo, da vam razloži dejansko, smo členci, manj pametni. Samo to, tak, nevem, samo črnice. pa pa azijati, oni so tudi smlivi. Ali za to smlivi, pa, gremo dalje. Ali si japonci, japonce je puševalne. Okej, okay. to dokazuje, da so kulturi ne more, ali sploh. Tem, o, vem, potem do Evropo počasi, ne? Evropo bomo Skandinavci, oni takih čudnih zvokov To to ne more biti to ni drugi razlage, to je pa, pa gremo dalje, pa Vliki Britaniji, oni se za tak zadržajni, oni... On... O, oj, ne tak se državnico, to je tudi takrat, da so bolni umni, ko svi ostali, mislim, sam, sam slovenci smo pametni, ni, ni druge, ker slovenci smo pa izjemni, to pa to znanstveno bomo dokazali, kamala ne ne, slovenci so najbolj pametni, ampak svetu ne more biti sploh drugače, ne gre, ja, ja, fuck je, yeah, gledajte, ne, bo pozdansar izstavlja so dejansko, obstavlja tudi družta sloveni, ki trdijo, da so pač najboljši, ne, in da edini najboljši in vsi ostali so pač slabi. Ja, to točno to, prijete, gospod, povete. Najbolj hlapčevski pravi gospod tukaj. Je ja, očelo bi mogi cankare, več brat, ne vem. Vidite, priteže, kaj povedati, izvolite, baš je. To je že reko primoš Štrubar, da smo pošten, ampak neuk um in strahopiten slovenski narod. Ja, točno tako je en ena pravša za gospoki ki se je upogumila, dejansko. Pravilno je, tako pravilno, tako še več, so, da se mora upogumiti, pa povedati kaj dejansko mislite. Ne bom samo jaz tukaj predal svojega mnenja, to je prostor za vse. Če se kdo ne strinja z mano, naj pride sem pa povedati. Če se go strinja z mano, lahko tudi pride povedati, kako koli hoče dansko. Torej za tiste, ki ste hodite mimo, ko še ne veste o čem, razpravljamo o tezi, da so črnici manj inteligentni kot pa belci. Pa da smo ugotovili, da tudi uh, Azijati, pa Japonci, pa Skandinavci, pa Britanci, pa... Vsi raz z nas dejansko sploh. Samo bolje vredno problem, ne, ker če gremo preko meje, ne, pa vredno avstrici tudi imajo isto teze, da samo oni najbolj pametni, ne vem, pa tudi nemci imajo to teze, tako ga imamo vsi, imamo na teze, da smo vsi najbolj pametni, ne, to se na tega krahlo izključuje, ker če smo mi najboljši, ne, to drugi ne more biti, tako to je bi bil zanimljiv zakon, ki jo pravi da. Jaz podlegam, da tak zakon, ta ga formuliramo nekaj tak, kot naši državni so najboljši na svetu, pa bo samo kak bi vsi pol sprejeli, ta zakon. A in potem pa zapišemo, da ta zakon velja samo v mejah naše države, pa pa ne gremo spolj v druge države, pa si živimo v svoji državi, pa ne gremo ni kamor, pa pa stvar deluje, ne, pa no ver ne ga z drugimi državami sploh. In, in potem bo vse fajn to besedno, tako eni otočki drug zranj drugega, ne, pa pa postavimo eno take velike zlidove okoliko cele Slovenije. Podlegam, da tak zag desetmetrski zid, kot cele Slovenije, ne, pa postavimo gor te strojnite, ko smo jih podkratkim nabavili fulpo ceni, pa ono v Jaško za dva milijona, končno bo uporabna spet tam, take zidove v treba postaviti, to, to reši vse problemi, pa vse države postavijo take zidove v svojih eh, meni, ne, Koli pa bomo razdružena Evropa, pa razdružene države Amerike, pa razdruženi svet, pa Kdo bo sanje združil, v šel malo na hladno. Zdaj bom pa jaz nekaj, pa da še drugim glas, ker sem jaz preveč glasen. Ne kaj se misli o tem protidiskovnem zakonu, to je bila velika polemika zdaj. Ena poveduje, da bojo protestno kadili. Ne vem, kdaj točno, pa ne vem kje, ampak lahko je kdo o tem ne vem, Karkoli si mislite, da tem je fajn ta zakon, je slab ta zakon. Imate boljši predlog, imate slabši predlog, imate kakršenkoli predlog, imate strokovne mnenje, ali jim je čisto eno. Čisto eno ni nobenemu, da je danes očitno, ker protestirajo delci zato protestirajo, kaj jih jaz poznam, nekaj delci pa so tiho več čas, tako so bili zdaj, tak da. Ne vem, ne vem, kaj bo s tem, jaz sem zapad odločil, da ne bom tiho, ker imam ta problem, da moram se s to zgodovariti. te nevroze se pač učim zdraviti, tak da. Možno, če drugim, da možno, da izrazijo to svojo nevrozo. To bom še malo prelistil večera, mesto še kaj zanimivega, če piše. To je to eno glas, da srce Afrike, sms, dobrodelna akcija, to ni več potrebno smo ogotovili, ker je gospod dokazal, da smo sami krivi, tak da, več ko damo v dobrodelne namene, ne, lahko za nekam drugam damo, lahko zvone zidove v koliko držav, ko sem jih pomenil, pa pa pač ni več potrebno, več koliko od pek zmečeno za dobrodelnost, to, to je brez veze, jaz predlagam, prekinimo s svejim, kar etak ne koristi, pa ta denara naložimo na eno, na eno banko, ne, kaj bomo imeli ful bresti, pa bresti bomo naraščale in vedno več keša bomo imeli bolj bomo ful bogati, bogati, bogati, ampak uh, probam pa pustiti, tamo bresti naraščajo prite, prite, gospod, saj zdaj je zdaj za vaš čas. Ja, no, gledam, da ni več problem, ker tukaj je gospod Nobelo Nagarjene segotavljal za črnicima inteligentni, in zato so sami krivi za vse, kaj so naredili, in spod, vse so vedno, so mi bili so mlivi, mislim, tako tak, tak, tak čudno barvo imajo, mislim, ne, to to more dokazovati, to je neisto obbitni dokaz, ne, mi more spod biti drugače tako da, to, to su, super gospod, mislim, da bi šel na kavice glede z njim, da mi razloži, vem, raziskavo bi raz pokazal, kakaj statistike je gospod uporabljal, ne vem, gospod pomaj, zbog še videl niče oden za življenje, ali pa ga noče videti, <laughs> ampak, ampak dobro, no, on je zvanstenik, jaz nisem zvanstenik, on je zelo pametni, inteligentni človek, najiko tisto je dosegal več, tako da, jaz bom lepo tiho, pa bom pripustil, da mi pokaže to raziskavo, ki neizpodbitno dokazuje tisto, da so črnici manj inteligentni. Zanimiva, zanimiva znanost, vesela znanost, bi rekla nič, najem se resdi vesela ta znanost. gospod, ste? te. So pripravljeni? Prite. Še malo, še malo dobro. No, ko smo že pri inteligenci, ne, inteligentni testi, inteligentni testi, ne? ugotavila je, ugotavila kako inteligenco imamo, kak smo pametni, vsi smo reči, misli, da li njih s prvom vprašanjem je, koliko imaš ikuja? 130, o, o, kak si pametni, ti si doktor najmanj, dobesedno. Pa se pogledam inteligentne teste, ne, v Ameriki sluči za inteligentne teste, ne, In ne mislim, da koliko 40 let nazaj je bila ena teorija, ne, da kje spet potrebalo so črnici in maj inteligentni, ker so inteligentne teste pač slabše izpolnili in spolnili. statistično je bilo dokazano, da pač nekaj je drugače. Potem je bila pa en malih problemček, ki se je danesko pokazalo, da si imel inteligentni test, ne, v katerem te sprašuje, v katerem si imel narisa, ne vem, tenis igriša in si mogel razložiti, kaj je to in kaj se dela tam. Za pa en ki tam v getu, ne vem, živi, nikoli ni videl tenis igrišče do desetma, ker je tukaj dan zaposlen, da bi dolgo hrano, da lahko preživi, ne? Nekak ni mogo vedeti, kaj je tenis igrišče. To gre za kulturno znanje, o tem, kaj vas naučijo v šoli. Kaj pregledovite knjigo in se naučite, kaj je tenis igrišče, pa kaj je Kozmopolitan, popar, ne veste, kaj je, to ste pač manj inteligenti dejansko, ne? In potem se to prodaje pod objektivnost, lepa vas prosim. Kakšna objektivnost je, pa danskih sposobnosti. Ampak zdaj pa jaz, kar dolgo govorim, pa bom dal malo drugim besede, upam, da se bo gospod končno opogumil, bo prišel nekaj povedat. Gospod, gospod, tičem o tebi mikrofon, prosim vziklesiti tukaj, hvala. Ja, zdaj bom pa nekaj, pa prepustil, še kdo bi rad kaj povedal, prite malo, pa poskogotirati mojo tezo, dajansko. Prebiram tukaj tezi, tekst, ki pravijo, črmci so manj inteligentni kot belci, kaj mislite o tej tezi? En zelo priznan znaš, da ki to bo dokazuje. En pris, kaj misliš ti? Gospod, kaj vi mislite, mislite o tej tezi, ali pa o koli drugem? Mislim, kaj mislite? Gospod, kaj vi mislite o, tej, o tem, da so črnici manj inteligentni kot velci? Gospod, kaj pravite? Kaj bi videli, da gospodični, kaj menite o tem, mogoče? Naočito, ne, ne vem, se vsi s tem strinjajo, ja, po pa referendum izvedimo, pa se odločimo, da so res manj inteligentni dejatko. Ja, tako je, da smo referendume, za tako stvar. Tega predlagam, da je zelo za vsakost referendum, tega matematiko bi zdaj, referendum dva plus pa ne bo 4, ampak bo 5, ker tako je bilo odločeno. <laughs> naram, ko ga pač pol poradi, aha, točno je tisti dnar, ko ga dobimo, ko prenekamo s da referendum je porabim pol. Mislim, ker referendum se je ena pol fajn zadeva, ne, Zanima me, kaj si meni menijo naši predsednički kandidati o tej temi, sploh plemeniti, kaj bi rad sprašal, kaj jim menijo o tej zanimivi tezi, ker pač, on je taki inteligentni človek, pa me hm, zanima, kaj bi on dejal dejansko, glede na to, da pravi, da Slovenci res smo en fajn ljudje, dejansko, da smo super, da, da smo najboljši, do 57, pa tako neki Hrvati ali pa drugi, mi smo pač najboljši, ne gre drugače, tako pravi, da spod zmago plemeniti, tega me zelo zanima dejansko, kaj bi on dejal na to sem verjetno se ga tukaj ne bo, ampak če slučajno bo slišal za to, ker verjetno ne bo, ga pozivam, da pride s tem in pač pove, kaj misli o tem, ker pač so volitve zdaj in bomo volili predsednika in menim, da predsednik, ki je pač zelo inteligenten, bi se pa izrekel te stvari dejansko, ker pač gdisi mi, da je to pomembno. Zdaj je pa res lahko že drugo prišel kaj povejati, ne pa da sem jaz tukaj na vroku povorim, da ne bom vzema glas. Vem, vi, gospod, imate vi kaj povejati? Ne, ne, kaj, ne, kaj pa vi, gospod, imate vi kaj za povejati? Ljudem, v mesto, v državi, o čemrkoli, kar vas moti. Nič ne moti. Vse vam je fajn, mislim, v kakakolj državi živi, no ga sploh nič ne moti, ne vem. To, to je super, jaz sem tako ponosen, da sem taj Sloveniji, kot reko rekel moj kolega, da je cool je biti tukaj, ker je vse fajn, ker nam je lepo, ko je fajn. Dobro, dobro. Kam je oni gospod zgino, kaj pravi dejako, da bo govoril? Ne vem, zdaj ga mogo iti poiskati dejansko, pa bo malo tu testil prosti mikrofon za kogarkoli, ki želi povedat, karkoli, o čimer dejansko. Samo očitno, ne vem, ljudem je vse fajn, vse super, Ljudje nič ne moti, ne vem, gospodična, imate vi kar zapovedati dejansko, visim, ne, ne zihar kaj moti, ali vredi kaj povedli ljudem. Gospod, vi radi kaj povedli ljudem tukaj v Sloveniji, zazdravstvenim v svetu, o čemrkoli, Zdajte povejte nam nekaj, ali povedete, da jaz tu zapravljam čas, pa težim ljudem dejansko, če ne drugače. Ja, super, vidite, še kaj povedati vi, gospod, vas kaj moti v tem mestu, vas moti kaj v Sloveniji, vas moti karkoli, lahko prijete povedati Kaj pravite? Prite sem, gospod, mislim prostor je vaš dejansko, ni problema. Prite, gospod, zakaj ne, mislim, kaj smo tako stramežljivi dejansko, vse pa, vse pa imamo v sobotu govor, gospod, ej priste, če ne prijete, zdaj, da pa lahko prijete, prite, ne prijete, prite, no, ne bom sam jaz govoril, izvolite, dajte en aplauz gospoda, da bo prišel, prav vas prosim, dajte, no, gospod, gospod, prite, nekako vel, mislim, ne morem sam jaz govoriti več čas. Zdaj pa oslošim, zelo pravi se bi tako nadušen, prite zaaj, par besed povedali, verjetno imate kaj. Aj, gospod se je da ne bo govoril, o tebi pač mok, mok pa tišina. Vsi vemo, kaj se zgodiče, če je mok pa tišina, ker pač pomeni, da se vsem strenimo, pa nas čist nič ne moti. Gospod, bi vi radi kaj povedli, kaj vas moti tukaj v Sloveniji, mesto karkoli? Gospod tudi njima nič za poveda, dejansko. Ne vem, ne vem, pač, je vse fajn zdaj državici, vsi smo zelo srečni, nobenemo nič ne manjka Indija bi ako romandije, ker noben nič ne karkoli moti, ne vem. Kaj pa vi, gospod, bi prišli vi kaj povedati, morda tukaj, o našem mestu, o valitvah, koga bomo volili, zakaj ga bomo volili, o tem potigarilskem zakonu, o čem repoli, kaj noben sploh nič ne zanima tukaj, Nem, ne to, to, to je slabo, to je slabo, mislim, jaz ne vem, zakaj, jaz razlagam, da ukinemo, ta členostavek, ali tako je brezvezen, ker ga tako nobeno ne uporablja. Do kaj kaj te rabim, vedem, kakaj boljši člen, da bo kozmopolitan za stomin ali kaj takega, pa imam tukaj več koristi od tega, ne vem. Ja, da, tam res mislim vsakemu, da želamo damo za stojno ročvino na To bo bolj uporabno, ko pa da 9. listi členov v svobodni okay? tak, No ne rabi, ker res, res. Torej, tukaj smo na speaker skornjerov govoriške meko, če imate karkoli za zapovedati, kar vas muti ali pa ne muti, pa če hočete koga pohvaliti ali pa pograjati, če hočete povedati tako fajn državi živimo, kot ja že več čas ponavljam, pa lahko prijeti svemi in delite svoje mnenje za celim, besolnim, glavnim trgom, na koncu pa tudi, če Če boste imeli pamet izjelje priteče v časopiso, pa ste lahko zvezda gledati, ne rabite na popustar, vsem lahko prijete, za stoj lahko zvezda, to nijemo kogisije, dobro bi vseeno, to vam, imam, da vam tuče ne znate pet, tuče ne znate govoriti, to je najboljše dejansko. Vem, gospod, kaj bi vi kaj povedli? Zdaj, ker kaj za povedat, ne vem, kaj menite o volitvah? Koga boste volili, gospod? Morda sploh ne bo šli na volitve. kaj pravite? Ja Jelenčiče bo volo gospod Zakaj bo tak volil Jelenčiče? Gospod, daj delite, znaj, pritek vea, zakaj fajn, da še ga bomo drugi mogoče volili Ne? Ja, ne vem, mislim Če neko ga voliš, potem moraš me dobro razloga Gospod ima očetno zelo dobro razloga, da ga bo volo. A če ga ne bo delil z nami, dobro ne Kaj čemo, kaj čemo res Zanimivo, zanimivo Ja, ja vižem še malo pravišta večer, še kakaj zanimiva stvar Poleg te za črnci, manj inteligentni kot belci, kar je znanstveno dokazano, kot pravi Nobelov nagrajenec doktor James Watson, kdo je dal temu tipu doktorata, jaz ne vem, ampak je dobro. Ja, tukaj pač piše, da se denazir Buto, to je opozicija v Mošaraško, se je vrnila v domove in drugo dobrodošlico, pač poskusat en pa 130 ljudje je umrlo ali 300 ljudje je umrlo, tak da, vidno se vrneš nazaj zaaj domovino, pa te pričaka do dobrodošljica z bombami. Vse še še nismo tak daleč, sedmo, kaj še drugega? Ja, no, zelo pomeme, da od danes imamo v hangari ljudi šengenskih helikopterja, helikopter imamo ful fajn, ampak imamo še enega, prosim, ful ostič imamo fajn helikopterja, v tem bila reportaža in koliko z njima je vidite, gospod, kaj se poveja tukaj, karkoli želite deliti z nami, plak prijete. Ne, plakajte, no prijete, sem povejte, kaj vas moti, kaj vas ne moti tukaj, v tej državi, po mestu, karkoli. Mislim, da rajte, biti govornik, sami delite vaše mnenje, z nami. Pa jaz tudi, pa gledajte, pa jaz te znam govorit, pa kaj znaj, prite sve in kaj. Prite kaj povedajte, no mislim, kaj je vse tak super fajn tukaj. Če smo teh oprobeni, nas nič ne moti, da je vse super, da smo vsi srečni. In gospod je zdaj prišli nazaj, zdaj pa bo končno imeli enega, ko bo nekaj pametnega povedal, namesto mene. Čujem. Čujem. Ja, dobro, čim, 100 procento, zna, zna, zna, zna, veseljo držim, zdaj morate priti, da nas minut, dobro, deset minut. Gospod, bi radi kaj povedli, mogoče. Zdaj se ker imate kaj povedati, kaj moti tukaj, ali pa je vse super fajn, ne vem, kaj, če smo vsi tiho, pa je vse super fajn, pa nas nič ne moti, ali pa me ne želimo nič sporočiti. Vse, se to ponavljam na eno kaseto, bom vsem dal na mesto, ko pravila, super smo srečni, nič naš ne moti, vsi smo ves Evo, ja, to pa še malo težnjim zvečerem, če na ben drugi nima njih za povedati, da so, ker očitno ljudje, ali jih ne zanima, so tako hudostvami, željivi, so pa tudi jaz nisem na ben govorni. Gospod, zdaj prišli kaj povedati tukaj, bi delili kaj z mestom, Slovenijo, z ljudmi. Sve, rekel, no, dejte, jaz ne znam govoriti, pa tukaj ki žim že ljudem, pa me še niso begi spravljati, tak da. To moja, bi brez zlug povedati kaj, mislim, izvolite. Prijte, prite mislim. Ja, če vedete, jaz to že eno uro govorim že skoraj, tako se tak dolgo zdi, ja ne znam govoriti. Gidor koli rad piša kaj povedat, kar ga moti v tem mestu, kaj bi rad predlagal za izboljšavo v Sloveniji, v svetu. Gospod, bi radi kaj povedli, samo moj to kaj je, hvala. Super, vse štimo. Gospod pravi, da vse štimo. En aplauz za gospoda Kopreda, vse štimo. Kaj bi to radje takle sebralo, gospod. Gospod, mi radi kaj povedi. Izvolite. To, to poglejte. Tam je delov. In mikrofon počegat. Aplauz, povejte mikrofon govorite. Tak govornečki. Kak mikrofon povete? Ja, Zelo mi je všeč, da imamo tako mišje odziv. Da se da lahko človek pove kam misli. Super, se me veseli, da vam všeti, gospodina. Ja, to bi je se došel. Lakše više, še boste vi kaj povedli, ne vem, zihr kakva stvar moti tu v Mariboru v Sloveniji. Nisem na to pripravljena. Na to pripravljena. No, lakše pripravljena, jaz tudi nisem pripravljena, s kar govorim. Nisem na to pripravljena, ampak morda, kdaj pa res. Ja. Ja, lakše poznaj pa to reklam spet tu, tako da, po, lak pridete. Ok, hvala gospodina, aplauz za gospodina. Končna jedna prva pohvala za nas, govorički, super, smo nas odčetno na sneg Kaj prišla, kdo kaj poveja, da te povedi, gospod, ne, vsi bežijo, ko jih povabim, ne vem, kaj sem tak grozno, a kaj da vsi bi žijo pred mano? Ja, ne vem, očitno, očitno res, ne vem, zgledam, tako morilski pogled imam po moje, ne vem, a ne? Ne, vem, grozno, ne ne ne, moje, vsi, ko dolge čupe, a ti se dolgo čupe, so tudi inteligentni, to je sem dokazal, To bo za gospod, tukaj, ko je dokazal, da so črzi manj inteligentni, nekaj naslednja teza bo, da so ti z dolgimi lastni manj inteligentni, po, bi še gospod, še mi kaj dodali, mogoče prijete kaj povedati, jaz jim, vse vas, a ja, da jaz nič moti tukaj v Sloveniji, vam je vse, vse je, vsem se strečni, vse je fajn je gospod, da nič moti, dobro, ben ga nič moti, pa to je super dejansko, ne, sem gospod pravi tera, da je fajn, da imamo to tukaj, tega ne razumem, če je imamo fajn, da da bo prostor zim, da govorijo, ampak noben dejansko ne prije nič povedati, pa po pa jaz tu svoje monologe dejansko ne vem, ne vem, ne vem, kaj bom. Zdaj mogel počakati, da bo gospod se v in prišel kaj povedati, ker uh, treba biti več men, če skoz en umje, to ni fajn, to smo v temnih časih, v telekterizmu, če se vedi, da eno umje ni fajn, to smo se vsi naučili danesko. Zdaj, ko pa dansko imamo tukaj en člen, ki bomo tako lahko upili, ker ga narabimo, ki prav ne govori, ne? ampak recimo, če bi ga rabili, mogoče bi lahko prišel mogoče bi kaj povedal, to ampak ne, ne vem kaj bom s tem, pa moj se toliko se bom že zrihteli, ker je vse fajn, ker v takih fajn državih kot Slovenija je vse fajn in rabimo stave. Mislim, jaz se tukaj šali, ampak ker res je ena stvar dejansko. Če dajemo nobene kritiki na nič, torej se s tem strinjamo, kaj se dogaja in nas čisto nič ne moti. Če nas čisto nič ne moti, potem je naša vlada perfektna. Potem zbog ne rabimo volitev, ker imamo tak radi naša vlado, če nas nič ne moti, če nobene kritizira. To lahko ukinjemo čisto vse skupaj in pa če vedemo monarhijo nazaj, ne vem, pa velikega vladarja ali kaj takega, a pa to smrtnega predsednika, tako kot smo včasih imeli, ker Ne vem, ne vem, če ljudje ne zliva, javne zadeve, je to slaba stvar, ker čaka, ki ljudje, mislim, mi smo tisti, ki danes ko volimo ljudi, na volitve bomo šli in mi bomo odločili, kdo bo voda državo. mi bomo odločili, kdo se bo odločil v naše imeno. A to ni tako, vizem, če tako da damo en glas, potem opravimo demokracija, lepo vas prosim. Meni se zdi to malo smešno, skozi mogli se delovati danes s tem. Ni res, da ni ne ono da nič ne smemo povedati. Mi smo tisti, ko lahko povemo, če nas kaj moti, dobesedno. Tako ne vete, ali bo bi še kaj povejati, bom sam jaz tudi spadla, tako da sem edini, ko menim, da je ta stvar tukaj potrebna, ker če je nepotrebna, to najboljša, ne da jo kjer ukinjemo. Na kaj mislite, je to fajn ali ukinemo to stvar, ne vem, kaj pravite, mislim, ja, en gospoda tam je, gospoda je všeč, pa bo je prej rekla, da je fajn, ampak... Ne vem, če bi to za mene, pa za moj klub je to prezvedel, sem lahko to doma počnem danes, pa idem svojim pamet. To je to lahko drugi ljede povejal, kar Gospod, vi radi kaj delili mnenje s mesecom, z ljudmi, o čemir količe, aš kaj moci, ne vem, nekaj se kogli z trgovini podražila, se je hranac, pet seceva podražila, kaj pravite o tem? Ja. Najem, včetno so podržite tudi fajn, ker če bi obvezno vedi podržitve, se vsaki mesec podraži hrana, dobosedno. Ko se ena svaro podrži, se mora pa še druga. Samo čisto smo slovenci tak bogati, da nas flok to ne moti, ne vem. Tako jaz predlagam, da vse podržimo za 20 stotkov, pa mogoče pa pol, mogoče kaj povedati. Ali pravno, dajmo, točno tako, kaj praviš ti? Priz, povedal, daj, vej kaj, yes. te vaj plasti, zvoli. Zlavo treba postrelat direkt treba postevati, eni so pa direktni, vidite, to, to mislim, vsako mene je dovoljeno, karkoli govorite, da bi sedma, ni, nic sem zvore, mislim, zaenkak ja, ni prišla, pa me odvlekla, tak da, pa že dvakrat sem bil tukaj, pa sem govoril o neumnosti, tak da, kdorkoli lahko prije povedati, karkoli želi, ne vem, še enkrat pašno vse vam se navazite, ansko, gospod, vi prišli kaj povedati o volitvah, o državi, o mestu, o karkoli vas moti, te mestu, Os. prosim, Nič ne pomaga, pravite, naj bo imelo sploh učinka. Svaj naj bo imelo učinka, če bomo tihla, mislim. lahko vsaj govorimo, vsaj da se govori o tem, vsaj da se piše, je sredo, ne. Zanimivo, ne. Gospod, kaj vi prišli, kaj povejat, mogoče kaj vas moti tukaj, v Mariboro, v Sloveniji, ne. Kaj menite, o čem, vrkoli? Ne, Očitvo ne, ne, ne. Gospod, zdaj pa že 10 minut, zdaj pa počasu lahko prijete. Ne ne, ne morete več, gledite, obljubili ste. Zdaj, zdaj je čas, da prijete, govoriti. zdaj je čas. Mislim, gledite, če nas bomo privedli. <laughs> Od okay, piše, da košate, to pa prijete. Zmenjena. Zmenjena. zdaj pa res, pa, če jaz bom tam varnostnikom, vi varovanjem, ki nam usprevede. Ker pač, ko vemo, vi vi vi vi vi vi vi vi ker tu ni problema, vi Samo res, to tudi na zarobil, tudi ni problema, če eno varusnik enga do smrti razbije, ker v Sloveniji vse fajn, ker noben nima mnenja, da vese ni čemer ne vem. gospod, vi prišli kaj povedat, ne vem, kaj vas v Mariboru v Sloveniji, imate kako mnenja, čemer koli, koga boste volili jutri? V Delijan, Delijan, koga bote volili? Petrleta ne bo volo, koga pa, ne vem, Vedi, jaz ga tudi ne bom Petrleta volo, ne vem, koga pa? Ne vem, kaj mislite, koga bi radi za predsednika, malo raziskavo delamo, ne vem. Gospa, koga boste vi volili medeljev? Koga, koga ne bote volili mogoče? Al pa? Ja, pa nič, pa ne ljudi ljudi ne radi delijo v svojem Ampak dobro, spošlimo njihovo zasebnost, no ben rabi izdatni česa, če ne želi, ampak če pa kdo hoče kaj povedati, pa ima to pravico in da dole sedma. Gospod, bi radi kaj povedali danes o te mesto. Da skaj je, vse je fajn naše mesto, vse super, je v Sloveniji, je vse najboljše. Je dobro, da se podražijo cene, je dobro, da imamo sedm celo eno gospodarsko rast, pa cene ne pa doplače, niti malo ne zrastajo. Tega nekaj nisem razumev, ne danesko, ker se sem razlagali ki ekonomisti, da imamo sedm celo eno ali še več je gospodarsko ras, In da slaj, ko prej bomo vsi od tega pridobili in vsi bomo srečni in vsi bomo bolj bogati, Sam Sko govorijo, ne vem, tako predlani so govorili, pa lani, pa letos, pa kar da enkrat se bo to vsem splačalo. Ker država, ko ima tako visoko gospodarstvo in vlas kot Slovenija, bi dejansko mogla imeti več večje plače, pa ne vem se, so podražitve to besedno. E, to so prodajalci krivi, pa ne vem, je vse ne vem, kdo je kriv, vse ne bom tega rejal, ampak mislim, da bi vlada mogla sprejeti nekaj okrepe zaradi tega. Če ne bomo pomal malo krug, bomo kupili po 300 tolarov, pa čaj bomo plačali, 500 tolarov za en čaj, mogoče se bo potem, kdo pridružil, pa rekla, da kaj moti, ampak očitno ne. Ne, gospod, kaj pa vi mislite o teh podržitvah, pa o tem, kaj se dogaja tenutno? Nič ne mislite? Se s... Prost pridite s povedat, no? Jaz vas ne slišim, tak nadaleč. Ne, kaj pa hvede, gospod, kaj mislite, kaj, kaj o teh ko se vse podraji, zadnje sajte, kaj pravite? Nič. Vsi se strinjamo s tem, super, super, res, super, smo najboljši, smo najboljši. Početno ga nima nič zapovajati, ker ga nič ne moti, ker smo vsi srečni in veseli, brez krasni novi svet. Mislim, ono knjigo od Haksijaček, Dobro krašno, Novi svet je brezvezna, zato ker nimo prav, ker smo vsi srečni, pa najboljši, tak da, mislim, Indija koromandija, prolegam, da se vsi selijo v Slovenijo, Vselega se tam urejo v Slovenijo, ker tukaj ni nobenih problemov, pa smo vsi srečni, tak da, res, super, super, tako, tako sem rekel, vsi smo zadovoljni z vsem, vlada je super, podrobice so super, tudi gospod, ko pravi za črnici, inteligentni intelegetni kapelci, je super, mislim, res smo super, gospod, kaj vi menite od teh, se dogaja? prete povejati, kaj, kaj pravite o tem, koga bote volili v nedeljo, koga ne bote volili, to nam lahko povedajte. Škod nam pač ne bo povedal dejansko. Dobro, da se že vtikujem prej do sedmosti ljudi, ker majo pač pravico, da mi nič ne povejo, še jim jaz tukaj gnjavim. Ta členki je najpotreben pač meni omogočati, da gnjavim ljudem tukaj. Tako da upam, da ga še dolgo naj bojo kinli, ker na samo zaradi mene ga lahko lahko postijo, ker pa tak je. Vspa, kaj pa vi menite danesko z teh podržitev, kaj za ven saj Kaj pravi, prite sem povedati svoje mnenje? Mislim, imate priložnost, vse lahko povedati. Jaz tudi sem govornik nekaj, ja sem solim pamet. Dajte, no, prite en aplavzo, gospodu prišla, kaj povedati. Dajte, gospano, lepo, ja zprostim, tu, kaj vkrat prstavko lahko povedati, dejansko. Ne, gospa, kaj pa vi v podražicah v zadnjem času, pa dvigani cen, pa v pokojninah. Kaj menite? Ne vem, so dovolj velike. Ne, očitno so, ne vem, vsi smo srečni, so, pa plače so fajn, pokojnine so fajn, podražice so fajn. Super fajn, mislim, kaj vi imenite gospod, pa nismo no v fajn državi, ko nima nobenih problemov z ničemer. Super, točno tako, vidite, aplauz za našo državo, ko je najboljša na svetu, mislim, vsi se moramo svem naseliti, to besedno. Em, kje pa zani gospod? Gospod, zdaj pa, zdaj pa je čas, da prijete povedati nekaj. Gospod, vam ti pije ti pivo, počasti bi lahko speli, pa ne vem, glu ste, da bodo te govorili, očitno imate dosti za Ja, ne še malo onogo prostiti ljudi. Zdaj prositi ljudi naj povejo, kaj jih moti, vem. To, to jaz ne vem, razvagam, mogoče, ko smo še vedno v komunizmu, ja, ja, sile kontinuitete, to moramo opaziti dansko. Tito ni umr, Tito še vlada ima svoje vuhune, vse pod sod, ker vodi noče govori dansko, se vem, če se, se bojimo, ali, ali nijemo nič za ali se bojimo česa, ali pa smo tako sramežljivi dansko. Ajde, gospod, prite mi, kaj poveja dansko, kaj vas moti tukaj, ali mi vse je fajn? Vse je fajn E, ja, ta prita kloč, smo dosedni tukaj, pa svaki torik smo tukaj, tako kaj koli lahko prije, kdo kaj povedati, ne vem. Ker vreč bom res dobo vtis, da do sam ja tugej govorim, da spali se malo stavite, povete kaj, delite vaše mnenje z nami, kak je kaj v Sloveniji, te podražite vse stvari. Come here, there's no problem. You can come here and speak in English. We all speak English, don't we? We Slovenians, we don't have any problems. But Tujci so toji dobrodošli, kjerenkoli jeziko lahko govorite. Mislim, se pa slovenci znam slovensko. Spod, aj, Zaj pa prite. Zaj pa je čas. Pa je minut slave. lahko zvezda. morajo poslušati spod, bote prišli? Ja, bote. Stam to že Naj, minut. Zaj pa čas. Em, ja, ja, ne vem. Spak, kaj pa vi mislite? Tamre, se že bežijo, vsi bežijo, ko jih govorim, ne vem. moram biti res nadležen človek, nadležen človek. To se pa vidite, ki spotim, gospa, kaj menite? V podržite do tem ko imate malega otroka, mislim, kaj pravite? da se vse podraži, da je vse dražje, da imamo vse dostosno gozadavsko rast, pa plače za nič, ne vem, kaj menite? Da je tak, no, vse vsa neko se strinja z mano, da imamo dejansko neki problem. Zdaj mislim, da ni problem, ja mislim, to je mnoje, mnoje mnenje, ampak ko je ni problem, da ni problem, ampak da se ljube ne upa povedati, da jaz, pa ne želi, da besedno. In kako da smo na tajskem, kako da smo tu višli strelati ljudi ali kaj še bomo, kaj povedli, meni ni jasno, da besedno, kaj s tem. Žalosno, žalosno, žalosno. Še malo pa melanholični bom postal tukaj, pa bom začel se jokat, ker ne vem, ne vem, ker... Očitno. A, a ne, mogoče sem pa jaz tak dober govornik, da me noben ne upa prekini, ali kaj, pa hočejo vsi, da govorim, ne, ne, ne razumem. Ker noben ne prije nič povedati drugega, noben ne kritizira kivitizira vše, potem imam jaz vse prav, mogoče, ali kaj, če me noben ne kritizira, ker jaz bom predpostavlja, kaj pa vi ja menite, kaj menite v naši Sloveniji, je vse super, a, a ful fajn, so podražice, ful fajn. Ne. Niso, ne? Daj prijete povedati nekaj o tem. Štipendije vidite. Štipendije, vidite. Kako je štipendija? Kako imaš štipendije? štipendije ti? 300 evrov. 300 evrov. Kako bi rabo za normalno? Kako bi rabo, da bi normalno bilo? Ali so pir niži. Kako, kaj praviš? Pir, pir niži. Aha, da prij sem povedi, no. Pa stavi se tu gledeč, lako jaz govorim tukaj, lako ti tuji, visim. Lako ta sem pa povzpirom, ni problema. Nem, vem, pogreši na pirko, pa da bi povedal, kaj si mislil. Ja. To pa pir bo rešil vse probleme, a zdaj razumem, točno ja. s pir, ne, polegom vsi pili, e, gospod, da no, zdaj pa rečem jaz, da pridete, časi že, ne, očitno je največji problem pri nas, da pir pred rok 97, če smo bili poceni, bo vsi problemi rešeni, 97, tako da očitno jaz sem našel rešitev, jaz vam to predlagam, zdaj Nobelovo na nagrado, predlagam sebi za Nobelovo na nagrado, ker sem tudi da je pir rešite vseh problemov, če poceni pir pir, bo vsi problemi zginejo. Pa ne morate vsak misliti, najme ne go prije pokritizirati, koliko še moram provocirati, da bo kdo prišel kaj. Kospa, kaj v Sloveniji, obolitva, pa podražitva, kaj menite o tem, kak se stvari dražje od zadnje čase, pa smo tako uspešni, Kaj pravite? Kaj pravite? Prite svem povedati, no, ali pa, da vas slišimo. Drugič, ja, vtorek smo tukaj, naslednji, prite torek, bude prišli, vlodite, gospod, vtorek vas čakamo tukaj, torek prijete, ne? Vtoreko, pokoliko vtrek me te tukaj, dobro, gospod, že najavljali za vtoreko treh. Ja, ne vem, očitno, jaz se še odlagam, tu bom da raznikal, varo bi varovanja bom najel, pa bo ta pa odsej da bo govoril, ne vem, ker, ker očitno je treba ni prevleč, da bi karkoli povedli, ne? ne, ne vem, kak je to. Ja, zdaj bom pa sam se počasi postavil, dokaj včasih, nekaj bom zatočen pečer na glas v braku v pol, tiša, me vtišal, ker nekaj Pa gremo listat, kaj vidite, kaj pravite, vidite to ono govoriš, ki jih lahko prijete, povejate, kaj moti pri nas v v Sloveniji? Ne vem, kaj bi jaz pa študenta verjetno, vaj nič ne moti? Ne? Dobro, ok, študenti nas tudi nič ne moti, študenti smo vpul srečni. pa te pol protestiramo, če nas nič ne moti? Jaz ne razumem eni histori, res, res ne razumem. Čudno, čudno. Zdravo, zdravo, vi bo te prišli, vi kaj povejati, ne vem, kakoli lahko povedite danas, vajde da ni problema, ne vem. Aj, daj, reči, par deset, alo, daj, kaj ta je, ne vem, alo, te nište ne moti tukaj v Sloveniji, vse je super. Ja, vrlo, cigani je moti. Saj, ja, što bi še faljata, kaj si, ja. Ne vem, ne vem, goz proti rej, da ga cigani motijo, daj, ne vem, sem vem, Sam, no, to pa je to problem, ali kaj, očetno vas, mene pač ne motijo, tako ne vem zdaj, v čem je problem. Lako prijet, je že šalo. Ne vem, ne vem. Sva problema, moramo torej pir pripiriti, je problem. Ja. Pa če se ocenimo, pripirje bomo rešili vse probleme. Lepo vas vprašam, gospod, kaj vi menite, tretite vi, kaj poveda dejanski? Zigra, skaj moti tukaj v Sloveniji ali je vse super. Najprej, li nili vašega mnenja z nami, da tretite se no, vse ni problema. E, Jaz predlagam, znamo odločbo, s katero bomo ukinili sram, tako da samo več ne bomo, boj bom pa danes, kaj povežem, mogoče. Ok, zdaj, zdaj, pa, ne vem, ne vem več s tebom, pa gospod, pridite, zdaj pa čas, da prijete povedati kaj, gospod sestra, mogoče vi prišli kaj povedati, gospod, ko se z vhodom rukujete, prijete povedati kaj vas moti tukaj, kaj vas moti v Mariboru, kaj vas moti v Sloveniji, Gospa. Vi lahko prijete, kaj povedati, ne? Prijete, gled, tukaj je prostor, govorniški eks, voda govora za vsakogar, vsi so dobrodošli, ne glede na razno pripadnost, prepričanje, kjeri pirmajo rajši, čez eno, dan danes vsi imajo pravice govoriti, kaj želijo, dobesedno, tako da, Še nekaj, kakšno koli mnenje, ki bi ga rad delio, ali pa komisli, da ga moramo slišati, lahko bi sem pa kaj povede, dobesedno. Ali lobej nimam, ne? Ali pa je tak super fajn, če, Ne vem, ne vem. Vrejmo še malo spod zvečera, ali kaj vaš, všetno bo to najbolj zanimiva stvar, ko ga lahko naredimo. Vsi mi... Kaj pa če vsi samo sam brati česopise, ki se delamo, da je vse fajn, to bo me zadelo. Baro bom česopis, pa bom ful srečen, spod, kaj bi da bi prišli kaj povejat? Kaj vas moti v Sloveniji? Kaj vas moti v Mariboro? A ja, a ja točno, da ja, moram nekat govorit, a tako spodo grem na jetra, ok, nekaj, da naj zginem? Tako da, lahko nekaj drugi Pa kaj je? Kaj ba? In naj povejte, gledajte, mikrofon je prost za vas. A ja, par da on Robert, da razumel, se opravičujem, gospod, se opravičujem. upravičujem. pač, ker... A ja, super, super, super, hvala, gospod, hvala za pohvale. Tam sam se ali ploska. No mislim, čiter... Žarko 15, žarko 15 danes v poristi rekel, da imamo en, en, dva načina ploska, En je ta, ne? En pa, Tako, eni je bilo trebati tako ploskat, v v meni je bilo trebati tako ploskat, ker sem počasi že tečen ker sam sebi presedam. Mislim, ne vem... Vam že dobro, polom, pa saj dva zabava. Lako pa še god drug prijde zabaviti. Ajde, gospoze, vi ni kaj povedat. Kajte ne, dajte ne. Zato se ga, štid se bojimo daneska. Eva, kaj, prij sem, daj no... Eva, prij povedat, nekaj nem s nami jaz govoril. To je to ful brezvezel, ne vem, mislim... Koga? Ja, ne vem, ne vem. Gospa, vi bi, bi štivi kaj povedali, da vas kaj moti v Mariboru, v Sloveniji. Nič vas ne moti. Nič. Vse je fajn. Draga hrana je fajn, podržite se fajn. Super fajn. Če bi imeli, jaz bi rad tako Vigo, spav, jaz bi rad bil tak, da ne bi vse bilo bila fajn. Kako to naredite? Aha, 5 let, dobro, kaj pa ne vmes, če jaz 5 let, pač, ne ufaj. E, to je rešitev, vsi, vsi, ko ste nesrečni počakate 50 let, pa boste srečni. Kaj boste vmes drali, pa na, mene zašute, ker to pa, gospave, ona vam lahko dali cep. In, tako, kaj smo ugotvili, da imamo tri rešitev. Prvi rešitev je, da spod ni problema, ampak, recimo, če vi bili, ne, pa s počakamo 50 let, pa bo stvar rešen. S tem časom pa pocednji mu pir, prava bo stvar Sicer ne vem, kako z lokoholizmom, ko so slovenci tak največji problem namenam, ampak tam spoh ni problem, čepa še pa pocenimo pa bo tak super. Zdaj, kaj vi menite? Kaj, kaj je problem tukaj? Nimamo problem v novemni Sloveniji, je vse fajn? Vse je fajn, super, vse je super fajn. Mislim, brez res zanimivo. Res, res bom izpadl, tako da jaz sem jaz edini, samo... Jaz nisem dokaj, da prodajem svoje mene, čeprav tuk delam, že za pol ure, ker sem presiljen to, ker mi noben drugi ne prej nič drugega povejati. Jaz sem sam tukaj, da poskušam nadi animirati, da rečem, ne vem, prite kaj povedat, karkoli hočete, ne vem, oboga, je pes cel, bajt, ne vem, boli, kaj vas ne oboga, v mjebez, kaj pocaj ne vem, ste da se lepo vreme, predlagajte, da uvedemo dva sonca, prevedemo, predlagate ne vem, predlagate, da ukinemo predloge, pa bo stvari še ne vem, jaz, jaz ne vidim več drugih stvari, ne vem, ker noben ima štok nič za povedat, sem no, jaz tukaj razlagam veliko svoje, veliko mnenje. To, to nikamu repeli, en um je slabo stvar, to bi imeli, vi ve, vi ste stareči. jaz še ne vem, jaz ne jaz sem zelen, tak da. gospod, vi prišli kaj povedati, mogoče, tu se ustavite, ne, povejte, vas kaj moti, mogoče v Sloveniji, ali je vse super fajni? Ni bilo po nebo, ja, seveda pa povejte, kaj vas moti, mogoče, ne, vsaj to, ne, tudi prav, tudi prav, kako želite, ne? Ej, gledajte dom, eh, gospoda, bom prišel kaj povedat, ne vem, očetno, pravo pripričal. Ja, ja, ja, Zanimiv dan, sem lep je dan v prelepi državi in super se imamo in nič nam ne manjka, tak da, super je, super je, skupaj ne vem, nobeni stariki bi lahko le problematične, ker nobeni vsi nič ne zdi, ker še ne nič ne bo povedal, po lom pač je svi pristil in sklep da alčeljivo da naprej govorim, kar pa glomim Nisem tak dober, ali pa je očistno vse super fajn, ne. Zdaj bomo pesniti, moj kolega, pesnik v eno pesem naredil, tem je super fajn v Sloveniji, pa relo, ne vem, naredil zdaj eno odo daj, ne, ker ne, ali odo v Evropi, pa odo v svetu, ker stok ni problema, ker živimo v najboljšem času možno vstoh, ker nijemo nobenih problem, ker v ni pa globalno svega obstaja, pa ni važno, če se stali red na Odaltiki, pa ni važno, če bodo 5 stopin vročega imeli 5,40 stopin po leti, pa važno, da se imamo mi fajn, Vrti se, da kupi, vsak kupi dva avta, pa se vozi z njim vsak dan z drugim, pa da čim več porabi, pa da čim bolj nesnaži okolje, ker sploh ni problem z ničemer, da vseeno, nobenih problemov nimamo. Gospod, kaj vi menite, potem mi še kaj povedati? Imamo nekaj problema, ali jih nimamo. Pa prite povedati, vaše mnenje šteje, vsakega mnenje vsakega šteje. Pa vsak da obziral, vsi vam dolgujajo, gledajte, aplauze, ne hočejo, da pridete, gospod, pridete se jim, gled tudi oni bo prišli. Oni so že tukaj, en izbe njih, prite, no, lepo vas prostim, gledajte, ja, ne, ne, ne more šteti, če ga ni, tak da, ne vem, ne vem, gospod, prišli vi kako povedati, mogoče, nič, vas nič ne moti tukaj, vsa je fajn, svi smo super, Slovenija je najboljša, nisem na ne manjka, zahranja to je super, ne, ja, ne vem, je super, če, jas, jas. Jaz tudi ne vem kaj bi, sedmo, ker vsi si srednjamo, da jaz se ne da kaj pa vi pravite o tem, kaj so te podržite, ki se dogaja, je fajn, so fajn stvari, kaj pravite? Imamo kakšne nekoli probleme, da smo vsi srečni, pa se brez ne pritežujem, za tukaj. Pa ne vem, kaj vam ti meni, gospodična, ne vem. kaj praviš, kaj praviš, so kaki problemi tukaj, ali ne? Ni, daj pri pri kaj povedati, glede mislim prostor je za te ve, za čemer koli lah, lahko razlagaš kar koli ti plaše, pa še poslušate, morajo, glede, jari danes, že morajo pa ore, daj pri semno, pri semno, glede lahko nekako veš, Čit, čitno, nimam, nimam talenta za vrločovanje, nimam, braj menega, ko bo ta talent, jaz znam pet, toga nikdo drugi zna vpet, Nem sem sedm bil zapel slovensko himno, pa se je zadržal tak, pa sem sem, samo ne znam, kako bi onečastil stvar, tak da, Neko gospod, zava pa prite, za pa čas, da prijete nekaj povedati, za pa konci izgovorov, Najavili ste se, zdaj pa, za prite, nekaj povedati, no? Pa, gledajte, že deset militan, da te prišli, zdaj pa čas, ajde, gremo, no, lepo vas prosim, prite, prite še kaj povedati, ne še, dajte, no, mislim, prostor je vaš. Ja, jaz, jaz se bom mogel svet pokazati vode, pa upam, da se kdo najde, koga, kako zapovejati prostor je tukaj, če mojte, deliti, deliti kakšno mnenje z nami, ali pa se mi izvolite, prostor za vse, jaz bom pa zaključil za zdaj, pa. na drugi strani ceste, hrvim glasbenike, lahko prijateljte, kar zašpilate, bo to je bolj zanimiviko, pa jaz kaj pravite? Biš se nekaj zašpilat, stavite se malo tudi, da špilate, kako da vas slišimo. Prijete se malo, mislim, gdje vas bojo poslušali, lahko se reklamo kako hočete. Glejte, tu imate za zastojen prostor je, koncert lahko imate poče, želite Kaj pravite? Malo, ni, ni, interesa, ni interesa za nič, ne. Gospod, v te li bišli kaj povejati, mogoče imate kako mene, smoti kaj v Mariboru, v Sloveniji, karkoli. koli. Bote prišli kaj povejati, ne. Nič vas ne moti, tako kotavamo. Zdaj smo benga, nič ne moti, pa vsi smo, vsi smo zadovoljni in srečni, ne. Ja, ja, poleg pesmi biš treba odlo. Gospod, bote prišli li li kaj povejati. Zdaj, ker imate kaj za povejati ljudem dnesko nič ne vedete za povejat, nič vas ne moti, se srečni je fajn, ko se podraži hrana, se še mora bolj podražiti. ja, saj pridite s njim da vas moti, pridite da, da ni to moje mnenje, da se tudi vi strinjate z mano ne vem, ne vem, očitno, Glede, če ne, če drugi ne govori, poleg mene, brez gledala, kot da sem sam jaz sedim to, to je, to je smešno, to, to je smešno, ker očitno ni drugega, kot da Ko da grem pa prepričam se drugega, naj kai pove, ker jaz že preveč utrujen tu sedeti, tako da za vem ne vi vibarovanje vam dobro si on je bo izričal, da bo, bo, bo folk govoril, tak, ne gre drugače, ne gre drugače. Ja, očitno sem prišli do malih oglasov, torej mali oglas, kolegica išče inštruktora klavirja. Če zna ga v klavirih grah, veja, da žel mojo naj se tam doli. Ja, pa prodam tri stari gume, neuporabne, če kdo kupi, poceni. Ja, ja, očitno sem mogla začet govoriti na vreme, dorebena oče nič povedati, ne, mrzlo, jaz prelegam, da ne demokracija, sanko ko je toplo, pa ko si je, potem pač ne rabimo več tega. Halo. Vse veselje. <laughs> Na samo me je mal pri da bi jaz malo tako za pet minut govorila, da so lahko malce počijene. Jaz ne govorim tako zabavno, kaj ne. <laughs> uh, ampak glede problematike, ne. tam je bil nasprot nas oziroma pod tole našo zastavo in evropsko zastavo en gospod, spiram v roki ki jih sem naprej da je dajal en časopis in sicer časopis za brez donce. Zanimivo je opazovati tudi, ki grejo v imamo njega, v bistvu pravzaprav, ki je presableva in dejansko noben niti ne pogleda in naredi ena eye contact, sem reče, znači ena pozornost, da obstaja. In to je v bistvu ena naša največja problematika tlele, da dejansko mi te brezdomce sploh ne vidimo, ne. E, grozno je, jih vedno konstantno neki kako bi omenjamo kot zgube oziroma kot pijance, oziroma kot ljudi, ki nimajo nekih ciljev in želja, Uh, Medtem, ko pa se recimo oni želejo potruditi, pa bi ta časopis radi nekako probali tako, ne, promovirati in dejansko razložiti svojo zgodbo, pa jih ljudje ne hočejo poslušati, ne. Znači, prvo jamrejo, zakaj se to jim dogaja, ne, potem pa, ko hočejo pojasni, zakaj se jim to dogaja in obene šmerga, ne, po domače. Uh, tako da, v bistvu, to je ena taka meni, um, Ne vem, kontradikcija v bistvu dejansko v Sloveniji, kar ljudje se zatiskajo totalni oči pred dejstvi. Je pa res, da težko proda kar koli izbira v roki, ne. Potem mu vera spade. Uh, mogoče bi mogel biti nak, pa bi pa mogoče bil malo več pozornosti do njega, ne. <laughs> Druga problematika, ne, če smo že pri problematikah, ne, je pa ta ker smo očeljih jih razlagali tako mal, pa recimo to malo odelodanila vse skupaj, je to, da pramkuje nam zelo dobrih profesorjev. Ne? In je žalostno tudi od mladine naših kao kolegov, bodočih diplomatov, da ne znajo podpreti določene ideologe in določene dobre, pozitivne ideje. upamo, da so ljudje tudi srihnjajo, so sri nekdo? Ok, vidim, a show of hands, mogoče samo trije. Še gospod spiro v roki, evo, no, spet dostojnost. E, skratka, žalostno je to, da bomo krasne ideologe, pa jih prezremo, medtem, ti tiste vodene tako zvane vodene, um, bom rekel profesorja ali mogoče diplomate ali karkoli pa jih je na eno kupico in kako ne človek potem, da ensko razvija svojo misel, ne, ko mu že v samem štartu nekako zablokira, ne, s tem, ko mu vzemejo recimo stran enega dobrega profesorja, ne, katero mu lahko recimo so odpreš in zaupaš, ne. In najbolj pa nekaj tudi v Sloveniji je to, da študenti so Ja, prav se slišal, Leni. Skratka, očitno vse nam s tem študentskimi servisi, pa z delom pa tako naprej, nič ne manjka in se več, ne trudimo, da bi kaj spremenili, kot ko je prej rekel samo, enostavno nam je tak fajn, tak nam vse super gre, da tudi, če nam zemljajo recimo kakšnega dobrega profesorja, pa ne vem, dajo dolg na študentsko delo, pa recimo, ne vem, nam zmajšajo določene ure, pa tako, Te stvari dejansko za, za študente ni tako problematično, ker ne vidim nobene, nobenega protesta, nobene, zanimanja, ljudje grejo mimo in očitno im preveč dobro gre v življenju, pa noben se ne želi protožiti ne? ali pa se izpostaviti, nekaj tega, tega. Ne? To se lahko malo vrnemo tudi na eno tako popartizansko obdobje, ne? po vojno obdobje, ko dejansko ljudje se niso mogli niti preveč izraziti, ker potem bi pripadali ali partiji, ali so pa že kontrapartije, ne, in se ne more niti za eno, so sredotočiti na drugo. Ampak, kaj se zgodi, da nimajo niti pravice do besede. Ne? In se ljudje zbolijo, ne more razvijati in to prihajamo do tega, kar prihajamo danes. Ne? A je to, da je to, da je to, da se to, da je to, da je Uh, kar se tiče kajenja, ne, ko je tega dotaknega kadilskega zakona, jaz se absolutno strinjam, ker sem strastna, ne kadilka. Uh, sam pa tem, ko je prvišil ta zakon, opazila en, en, en, rekla, eno tako grdo, grdo navado, ne. Nisi ser, kadilci, ni problem temu, da pač kadijo, ne, in da, ker je to pač kvarno skonca njihova pravica, ne. Ampak je fajn, če imajo en kadilski boton. In sicer, doma, preseh doma lahko dejansko vržajo čik tudi na tla, ker konec konca to je njihov prostor, za katerega si go plačali in ki je pač njihova lasnina in z njihovo lasnino lahko čino kar koli, ne. V ko okolica je skupna lasnina in je grozno videti en tisoč čikov v tleh in je kar v bistvu sramotno hoditi, pa sploh gledati dobro, mogoče, za tega tudi ljudi ne gledajo tla, ne. Ampak slabo gledat pa videti en tisoč čiko in recimo prej mogoče niso bili tuk, ne, kar kodilce so pač kadil noter, ne, in so bili tam noter potleh, ne, so čestilke mogli to očistiti, zdaj pa, ko so zune, pa kar enkrat noben nima nekšega določenega, ne vem, zagon, da bi čiku vgasnal v enem potelniku. Tako se to tudi ugaja, recimo pri različnih fakultetah, da je koš za, recimo, cigaretne ogorke, Zne, na določe deset metrov stran od zanimivo je, da niti eden ni noter. No vsi stali ogorki, ki so bili nekako prižvani in ogoreti, nekako sojijo zunaj pred vhodom. In tega je dosti, ne? In to je tisto, kar je meni žalostno. Kadilski bontone. Mislim, da če vsak človek mora meti en bonton in eno določeno sateščovanje in pri Kadilci se so zlasti to opazili. zelo malje taki, ki to spoštujo in okoljice spoštujo in konac konce tudi sebe in nekako so človeka. Ne? Um, kaj bi še rekla? Kaj je še taka krivica, ki se dogaja nekako v Sloveniji? Uh, no, Jaz bom biti predklad, ki pršla z Australijem. In lahko tam povem, da v Australiji mogoče je mogoče ima nadzor določenih stvari, pa recimo samega seživljenjskega sila popolnoma me našemu. Uh, ljudje so veliko bolj odprti, veliko bolj dozetni, noben se ne boji nobenega, noben nima stramu pred nobenim, tako da so bolj dostopni in nekako tudi ta mikrofon tlele na Sloveniji je bolj slabo in deluje med tem, ko v tujini je to kar dost en tak kanonujoč proces, ne? Ljudje radi izražajo svojo mnenje in tudi radi so svišeni. Pernam očito tega te ni, Druga stvar, pa je, uh, mogoče, kar se tiče nekih določenih, kot je recimo ta kadilski zakon malo več Več Večga nekako, bolj dosledni so in um, manje mogoče določenih nekih onesnažen. Uh, Vsekona skonca se ne more niti privoščiti, zaradi tega, ker majo strašno pomankanje vode. Uh, v tistem času, ko sem jaz bila, je veljala nekako ena alarmnost in se srče te sopnje in to je, da niso mogli niti zalival rož, ne zalivati oziroma pomiti avtomobil in tudi so imeli določeno količino vode, ki, ga, ki jo lahko uporabljati dnevno. Za tuširanje je moglo biti recimo 3 minute do 5 minut, trebalo je opaziti se sicer, ko imaš kakšno daljšo potrebo, ne, krajšo potrebo, je trebalo tudi dejansko paziti na to, kako vodo uporabljaš. Ne? Zanimivo je to, da recimo mi se sploh ne zavedamo, ker malo mislimo, eh, vode imamo dvoj velik, ne, dejansko to ni res, uh, saj izvirna voda, ne, in s svejmi, ko recimo voda sploh ne ne obremenjujemo, ne? Ker nam je tako nekam daleč, da se tujci Tujcijo, z romanstvojimi državami s ne obremenjujemo. Kot je, ne vem, Afrika, v tem primeru, ko jaz nisga o Australiji. Medtem, ko pri nam, pač, kar pravim, se ne obremenjujemo, no je to en čist postranski, postranska okupacija in se ne zavedamo, da mogoče enega dneva se bo to tudi nam dogajalo. Zato ljudje bote malo pozorni z vodo. Ne je na kar nekaj brez vez opuščati, da mal pozornost malo na začutno okolico. Znači, ugorek od cigareta v pepelnik in primerne prostore, smeti pripadajo v koši in ločujte, ker narava je nam drugocena in če ne bomo momih malo zaščititi, je ponavne. Samo imaš nekaj reči za to, to temo o ekologiji? Ajde, pridi, sedeluj z mano, bomo mogli tako ponaradi, veš? ker če jim sam, bo malo če šli sam. Dvo ja. govore, zelo ima dialog. Kaj okay, je ja. okay, dialog zelo pomemben danesko. Ja. Ti se zdaj o vodi razlagali. Ja. Mogoče te novejne poslušali, ker se misli, kaj te govori, ta voda je hul dovolj, vode imamo hul dovolj. Ne? Povem mogoče, koga zanimalo, zanimala, vredno niste prebranili, ker da si tak firme, ne, ki imajo kaj še multinacionalke, ne, so se danesko zakupljali jezero vode. In če se zdi, ki pravim plače, ne vem, toliko pa toliko milijard za jezero vode, ne? Pol je dosti več tol dobiček in edina ki je važna dobiček, ki je pravna ne vem, 20 milijonov za eno jezero, potem dobro velja, zakaj to počnejo, ker za dolgi rok se jim bo splačala. Ja, se strinjam, ampak kar je kar malo žalostno, ne. To meni, če bojo vsi zakupili, ne, iz zvore pač vod, ne, to bomeni, da bo kar neka konkretna konkurenca in se bo same določili, kot bo ta voda stala. Kaj pa mi, navadi smrtniki? Ja, ne, očitno moramo počakati, ne vem, da bo tako v Boliviji. Kaj je bo v Boliviji, ne? Računavati. ampak to še ni bilo sudovolj, ne, potem so začeliti računovati diževnico. Kaj se ne vem, da, da nimate pripe doma, ampak morate plačevati, ne vem, po litrih, ali pa na mesec, po litrih vodo morate plačati ker od petih pa ne obovo vode, več, to je lahko prihodnost, to je lahko čez 20, 30 let tukaj. Kaj bo potem? Pol zelo bude kak to, vse pa vode ne moraš kupiti, ja potem pa bi se mogli malo zanimati, potem je pa kdo mogo prej vam to povedati mogoče. Ja, zastrinjam jo. Ni sem rekla, ne? v Australiji se to že kar konkretno dogaja, ljudje v Afriki, če sami vemo, kako to zgleda, ne, zadeva, premanj se oziramo na to, kaj se pri nam dogaja. Določene stvari sploh niso tako javne, v katerih se pač ne dohori, nažalost, ker ne želijo mirati dejansko te naše male Slovenije, ampak stvari niso tako blesteče, tako da bote malo pozorni na to, kako uporabljate vodo in koliko uporabljate. Ne, ta stranku, da je to dnevno zadeva kot ogor, korek čik, ne, koliko sem rekla prej, ampak glede te to, kar dansko je izvor življenja, ne, kakorkoli gledamo. In verjetno, mar tega lutne veda, na celem našem planetu, ne, slija tako, da je v hudosti vode, 60% vode, saj ni problema, ne, samo en če je, da je večina slane, tako, ne samo 3% ali 3 do 7% je dansko pitne vode na svetu. Zdaj, kaj zvemo, 6 milijard ljudi na svetu, ne, kar je preveč za planet, na žalost. Zdaj pa teh 6 milijard, čez pa let 12, bo 12 18, 24, Kaj mislite, da bolj dovolj za te ljudi? Kaj vem, da si dvakrat toliko, zdaj pa dvakrat takšna poraba, to si predstavljate, do je Ampak se sprašujete, ali mi tukaj smo ali ne? Se sprašujete, če vse nas obnaša, ajdem, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, Ne, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, ne duh, duh, duh, duh, duh, duh, <laughs> Samo obljublja, obljublja, pa ne še pride, ne A naj pa to hecno, vlada enako po tepohu, ha, Jaz sem mislila, da brez imajo mogoče malo več poguma, ne, ker konec koncu nimajo ne za ne. Vlada pa konec koncu ima, ne. Jaz sem, očitno, nima, ker smo obdobili, da v super državi živimo, ker je vse fajn super, eno ben ga muti, tako ga v bistvu nima, kaj za zgubiti, ker Saka vlad je li take državane super, mislim, slovenčki smo super, ni ni lepšega, vsi mora biti slovenci, to, to je to. Ja, ampak veš kaj, zakaj potem sestra konjake bi v Toljino? A misliš, da tam kaj? Zakaj bi žijel? Mislim, če ne bora? Ja, sicer ne vem, osam gospod, ko je dokazal, da so čevnici ima intelijenti, ko deli, belci ima zihred, tudi svojo tezo, ki to razložijo. Ne vem, um, ne mogoče so po dnevne spremembe, po dnevne spremembe so krijele, ne vem, zakaj, ampak A. ja. ja. Uh, kaj bi mogla sem iz Španja biti? Vmah uh, tam gorim, ne moramo iz Španjo. Kaj bo v Grče? Ja, v Grči tudi gorim, žalost tako. Zdaj pa je v suša, na Kitajskem poplave, mhm, pardon, pa pri nas, tak da, ja. <laughs> da, no, to imaš pravo, ja, to imaš pravo, no, tam je malo več žrtov, veš, pa, pa to statistično bolj prita. Mislim, kot konec konca na CNN-u je Kitajska Slovenija, pa go plave pa niso. <laughs> ja, ki je tako ena majhna vasica na Kitajska, tako je celo Slovenija, ampak problem je, da da so pravi ljudje. Njimi danes koničili so in to, kar so gradili 20 let, ne vem, koliko šest ljudje zgubilo življenja danesko. Kakše so bile škode, v se govori škode. Mi se pa še vedno del To ne obstaja, to, to so si slovni levičarski znanstveni, ki zmislili, pa to je vse propaganda samo, ta, ta sploh ni res. Ne vem, kakva se mora zgoditi, Ka mora zgoditi pa v Maribora, kaj mora odnesiti mestno hišo, mora odnesiti parlamenta, kaj, da se bo kdo zgina, ne Ne, ne, Janko ni mora odnesiti to, to Oprosti, ampak sam že veš, da Maribor bolj težko, dopukaj pokej veš, vse v Ljubljani. Ljubljano mora porušiti, potem se bojo zdrmen, kao Maribor očitno ne opoštevajo. Ja, sam, sam to, to mi jo ja govorimo na robe, ja, zato, ker smo vsi srečni in smo oblični. A jo, srečni, ja. mojš prav, ja. odpozabila sem. Najveš, jaz pa se malo, malo boče malo dogače. Jaz pa sem boče bolj čarno gleda, ne vem. Ti si, ti si bolj optimist, veš. Glej, glej, očitno ti nimaš pojma, ne, ker tukaj ful ljudi, vsi ti pravijo, da so srečni, da jih nič ne moti, ker nobe nič ne pove, tako, glej, ti si ena, njih je deset, statistično moja, oni prav, naša država je super, vsi smo srečni, sorry, tak je. Ampak se vpati, da se oni vene tako kimajo, veš, tako oddaleč kimajo, ampak nimajo glasa, mogoče so prehajeni, veš. To je prehlajeni, smo, e, zdaj imamo rešitev, ful 3 3 tri tone septolet bomo nabavili tukaj, ne vem. Poslali bomo na občino, prejegam, 3 tone septolet dajo, ker ne more govoriti ker im glasa zamlkuje, zato se gre. Ok, zdaj imamo rešitev, da so septolete, pivo, a ja, pa 50 let pač preživite. Gospak je stara in modra, ne vem poveda, da bo vsi problem izgini čez 50 let. In meni se nažaljo zdi, da bo vse timno čez 50 let, takrat, pol toč problem ne bo, misli, ker čez gine vse, pol ni problema, ne. Če je rešitev za vodo imam, glede, ne vem, kaj ni vode, tako ni problema z vodom. Torej ni problema z ničemer, res sem suker. Zgornji, Se e, Kaj vi mislite, ne vem, kaj pravite, kak je ga v Sloveniji, vse je fajn, ne noti, draga hrana, podrežite vse je fajn. E, pridite svemi kaj povedat, ne vem. glas to čteje, ne se zanavet, Samo okay. to kar, kar se, kar se diče hrane, veš, uh, če ljudje za, za pijačo, pa tako le polahko na terasah, veš, pa za takšno kvarito, pa se pa tudi podražila, veš, pa Burek se je tudi podražil. Boh mi študenti, ej, ko svaljavanje Bureka, pa hamburgerja pa fraza nimaš za Burek, bo nogere sežnoš ti to Mislim, da je gospod rad govori, samo mogoče bi biti tako ozvočen. Tudi brez tega govori. Mogoče nam no podalo lahko en časopis za pogled. Drugač pa, ta časopis je samo en euro, samo en euro, to je recimo še, kako bi to bilo, še manj kot pol kruha, evo, glede na to, da je kruh zrasl pa tako naprej, ne, in glede na to, da maločate, da brez dom se prosjačijo, no, pa tako se želijo liga bi zaslužiti en evro, zakaj ne bi mogoče na tak način prispevali? To sem malo dobro počutil, pa mogoče še izobrazil vse kaj? Jaz bom državo mm. širbo, zelo dobro. A mm. Ampak, ne vem, nekako očitno ljudje nismo tako neki dobrodelno name, usmerjeni. Ne, ne, za, ne, ne. Za, za cigareta pa, pa za pivo pa in, ne. ne? Ne, jaz jih čisto, ev, gospod, prite, gospod, vzaj poveda nekaj, izvolite, mikrofon je vaš. Gospodi in gospedi. A, če malo rejali, kako je zelo nevarno, zelo pomemben, zelo da Če so tisti, ki brez da morajo, no, pa bo glasno, da je se e, na da so pise, da še bi več pisali in še več. Kaj se dogaja resnično je je žalostna stvar, pa žalost zgodba te države Slovenije, Republike Slovenije. Bilo vključan in rekel, za pet let po samostitvu iz Slovenije, ko smo se smo iz, mislim, samo osvojili, Damo na zeleni vaj in druga Švica. Nismo. In tudi nikoli ne bomo. Bjuje, še mars kjeri zamilno da ne bom govoro. In imenoval. Šalčajno. Rad bi povedaro, da te tej teršavi je vse večja. Klošari, rivež več bogataši kapitalisti še živijo in še bolj bogati bojo riveči, pa še večji, bog... mislim, riveži. In kaj bi še rekel? Več je samo vrtov, samo se dogaja, kriminala te državi, sramota Republike Slovenije, Svaki predsednik, ki bude v državu, všejo te državi, nič. Samo govorijo, pa je že pa držijo. Žalostno pa je, da Slovenci nismo vrotni. Da skupno držimo, da bi pokazali v te državi, ko Francija, pa vse Evropska unija, da se na ulice lahko gorijo. Revolucija. Če se lepo besedo, žli mi ne zvezme meni. To je zelo In da, da, govorim naprej. O te državi, ki se ne bo odredilo, bo vjez neki že povedal, in kaj tisko povedal, tisto, kar mislim, sramota republike države, da se zloh tega ne dogaja, da se tega ne dogaja, da ne podarjam. Republika, ki je v bistvu ne bi da bi se zgodilo, brez skali ulice, ljudi za in da dom, tako je bilo tudi v Jugoslaviji, načasna tita in tako naprej, ampak ne pa kar tako, to se ne dela, to se ne dela več da morate biti rešeni po državi za enkrat sem prijeno tu če sem krat spomnil Hola. hvala, hvala. lepo zdrav ah. jaz ne bom kar iz glave govoril kot predhodniki Ampak bom kar nekaj prebral. Podzemlo v temnih votlinah, kamor ni posijalo sonce, je mrgolelo ljudi, kakor umrali šlo. Gustav Šlav Če bi bilo vse na najlepšem redu, kot nam propagandistični aparat sodobne družbe z vladajočo politično garnituro na čelo neotrudno zateruje, bi lahko pisateljstvo na široko in debelo popisovalo prazne liste in hpolnilo z naštetimi leporeči in slepomišljeni, ne prizadetimi posledki narave in drugimi neznatnimi dolgoveznostmi, brez najmanjšega kaška slabe vesti. Primer da pisatelj ni povsem slep, gluh in povrhu še neumen, je spodobno rečeno, Da ni bolj merkantilnega, konformističnega duha, kakor ne sebično ustvarjalnega, kar pisatelju pravzaprav pritiče, da ni brez moralnih kvalitet, sočutja in blagoslovišnosti, se kot razumik, zavedajoč se ustroja življenja na vseh ravneh, dolžni angažirati, zauzemati za lastne nazore in stališča ter bojevati za človeko nevarnih ideje. Dožnost od terja, da neomajno pozdigne svoj glas, zakriči, predre, nepredušno steno nevednosti in zamolčevanja. To še toliko bolj v kriznih obdobjih, v konfliktnih situacijah, včasih razkranja vrednot in usporno totalitarizma. Umetniku intelektualna dožnost narekuje angažiranost na osebni, družbeno, politični in zgodovinski ravni, zavezuje ga v skladu z njegovimi lastnimi moralnimi kriteriji in nazorsko opredeljenostjo. Kjer se godi krivica, ki jo ostali ne zapazijo, ne prstom pokaže na to krivico in se ne obrne stran ob prvi krivičnikovi grožni. Ko govorimo o odgovornosti umetnikov, ima med vsemi pisateljeva odgovornost največjo težo, ker je njegova umetnost tista, kateri je izrazno sredstvo je jezik, kateri osnovni gradnik ni črta, niti barva ali zvok, te beseda. Beseda, s katero pomujemo svet, s katero mislimo in domnevamo, razkrivamo ali skrivamo resnico. Literatura uporablja jezik sredstvo, ki ima tako razvite izrazne možnosti, da lahko izraža tudi najbolj zamotene zaznave, spoznanja, izkustva in občutja. Lahko pišemo plehko ali globoko umno, v vremenu, v politiki, svobodi ali v smrti. Na vse zadnje lahko pišemo o samih sebi, v drugih ali v človeko nasploh. Lahko pišemo prizadeto, z očaranostjo, prezirom ali z grozo. Možnosti je našteto. Ko enkrat osvojimo besede in zakonitosti jezika, bomo razumeli katerikoli sta, sestavljen iz poznanih besed. Ravno ta navide skromna lasnost jezika, pa je vzrok njegovem brezmenim možnostim. O besedi je bilo že dosti povedanega in zaradi ne prelite mnogo krvi. Pravzaprav za prelivanje krvi ni mogoče kriviti besede, besede, ti beseda nikakor ni moralni agent te več čistega, ki jo izreka, človeka. Nam pa ta pomislek pove nekaj o njudnem odnosu. Beseda ali morda ustrezna jezik je ozrok človekovega silovitega evolucijskega spona. Je njegov najboljše urodi in orožje. Šele jezik, najprimetivše, ki je v pričetki zagotovo ni poznal dvojine in predpreteklika, je predvzgodovinskom biti omogočil povezovanje organizirane skupnosti in sodelovanje ter učinkovito prenašanje memov, kar je zagotovilo evolucijsko nadmoč. Ko so se prav začetne horde preobračale, preobražale v prve stare civilizacije, se je skupaj človeško družbo razvija tudi jezik. Z njim smo ustvarili zapletene filozofske, verske, politične sisteme, postavili zakone in družbena pravila. V moči besede priča dejstvo, da se z besedo izdaja eksekucijske dikte, napoveduje vojne, ruši družbene ustroje, legitimira diktature. Naslednja misel bo morda zvenela trivialno. Z besedo se spremina človeka in svet. Besedni umetnik, ki mu je med vsemi umetniki naj, beseda najbližja, se mora zavedati njene potencijalne možnosti. Od pisatelju pritiče najteže odgovornost, ki se jo z drugimi besedniki, naprimer filozofiji. Na stanem pričujočega besedila me je prijatelj upozoril na nepopolnost in nezadostnost govorice. Najnazornejši je primer slepca, ki nikoli ne ni videl baro. Kljub vsej širni leksiki ne zmore, da umeti pomena rumene barve. Lahko mu jo upišemo kot fizikalno valovanje z valovno dolžino 570 nanometrov, razložimo kot barvo sonca, če ga toplino čuti kot barva banane, v kater lahko vgrizne, ali kot barvo deh tečene ki jo lahko poduha. Ampak edini način, da nekdo spozna pomen rumene barve, je, da sam vidi nekaj rumenega. Tudi človek, ki ne pozna človeškega jezika, ne more razumeti pomena ničese. Očitno je, da jezik med poglavitnejšimi stvarmi v našem življenju. Kljub njegovi nezadostnosti je naš najpopolnejši komunikacijski stroj, pa vendar z njim ravnamo skrajno nemarno. Poprečen se narodnjak pogotne letno več litrov čistega alkohola, kot pa prebere knjižnih stranile poslovja. Rezen morda, če ne prištejemo v tej kvoti tudi plažestih romanov in ostalega pogrošnega zgodbarjena. Da ostalih tegob, ki pescijo našo knjigo niti ne načenjam, na primer drakonskih zakonov in sleha niko nedostopnih cen. Vsaka literatura je vedno odraz nečesa, tako je slaba literatura odrast nenadarjenosti, jalovosti, idej, ojenjajoče življenjskosti, trženja, enorosežnosti. In če parafreziram slavn citat maj znanega francoskega gormana, povej mi kaj bereš in povedal ti bom kaj si, nam odrast slabe literature povej marsi kaj je tudi v njenem bravcu. A da ne zapademo ne v nepotrebno govoričenje o slabi literaturi, se raje posvetimo dobri. Dobra proza mora nositi v sebi resnico. Spoznanje, ki sicer ne bo odrešilo celotnega stvarstva človekom ured, niti ni nujno, da je povsem novo, še nikoli reflektirano ali kratko malo revolucionarno, kot je gospod pred mano pač pa mora biti vse že Za razliko od ostalih umetnosti, tudi poezija je edino proza sposobna filozofske refleksije in poglobljenega umovanja. Od dobre proze pričakujem, da piše o čem pomembnem za človeka, morda navide sporadičnim in občasnem, ki pa je v samem bistvu brezčasnem vse prisotno. Dobra proza odstira prosojno kopreno stvarnosti, ki zagrinja resnico. Takšno spoznanje iskriva domisel, ki lahko počasi pronikne ali siloma buhne v človekovega duha in tam še dolgo zatem odjeka. Nepomembno je, če to povzdigne duha v brez danja višave ali ga treči trda tla. Če je duh močan, ga niti najzlo resnice ne more pohaviti. Kdo ne prenese resnice, tako ali tako ne bere knjig. Ta se raši za hermetično skrinjo, ki lahko do smrti brez brezcrno neguje svoje največje iluzije. In pre mnogi to tudi počnejo. Pisatelj pa mora brezpogojno slediti načelu resnice, kar pozna z očmi in srcem, ne sme nikda zatejiti, niti za oglubo nebešto, niti pod grožnje znanega. In pravzaprav mislim, da bi to načelo moglo biti načelo slehernika. Pisatela morata prežemati od prometejstvo in ufejstvo. Ljudje prinaša ogen, krati pa iz resnico, skrito v omoto lepote, potolaži in pomiri v njihovem ozrti vlastnih sens. Je prometej so votline. Klub morda navide na enakopravnosti mitoloških junakov, pa je pisateljove naklonjenost z veliko bolj na strani prinašalca ogna, luči, ki osvetljuje in razkriva, kakor na strani zalubljenega brenkača, glasbe, ki blaži, omamla in zato zakriva v krajši skeleče luč, kako je prijetna tema. Vsakdo ima lastno videnje resnice, naloga slehernika, kot pisatela pa je, da svojo postavljeno izpraševanje v stik z drugimi nasprotnimi resnicami, da izpričuje in po potrebi resnico ljubnosti spremeni. Predvsem pa mora slediti lastnemu umu, ne glede na to, kak ga ta privede. Ne zaključiš cakrom, ki pravi. Tebi, Romar, je ukazano od nebes, da pogledaš, kar drugim ni dano gledati, da poveš, kar drugim ni dano povedati. To je Maksima pisatelja, njegov kategorični imperativ, njegovo poslanstvo, prinašanstvo ogna na način, ki mu je najbližji. Pisanje. Hvala. Bravo, Rok. Odlično to bilo. Kaj smo tako malo ronani, ne? Literarno, ne? Po pa, pa jaz naj nadaljujem literarno naprej. In zezer ob določenje priložnosti ravno ob nekako posvečeno samotu našemu idealistu, ki verjame v ljudi, pa naj malo pregovorimo o vrednosti besede. Vrednost besede. Ali je beseda, ki jo izrečem vredna? Ali je beseda, ki jo upijem, dovolj glasna? Me slišite? Me čutite? Ali je vse, kar vidim, laž, pa polna, zaslepljena resnica neke moje iluzije o človekovi vrednosti? Ali prijamemo? Se zavedamo? Upamo? Želimo? Če ne, kaj potem? Sanjamo in se le obdrgnemo ob naše podobe, ki so pravzaprav le slike, ki se prikaže le na znak našega ustvarjalca. Ali zmoremo reči ne, zmoremo reči da, Pravzaprav za preoprašanje, če se lahko odločimo, ali je moja beseda dovolj močna, da me ne prizadane, ne slišite, me čutite, prednost besede. Hvala. Pa dajmo še eno naprej, moja malejkost napisala tudi. In se cr prah. Ko greš z roko skozi prah svojega življenja, oprišeš, drhtiš in se zaveš, da si dal dah svojemu strahu. Sram, da nisi zaključil, da nisi še prebolel, da je čas, da zapreš, pandorino ti, skrinjico in se ne vrtiš in ne iščeš strev ja, hvala lepa en aplauz samo give me a a support ok, sem še eno, ok povej povej, povej mi Ali naj zamenjam dan za noč? Ali naj potujem skozi tvojo moč? Povej, povej mi, ali naj sanjam na vso moč? Ali naj letim skozi to noč? V meni budi se svet, v meni luči gorijo. Hvala lepa. Lepo zdrav vsem skupaj. Moje ime je Štefan in v kulturno izobraževanem grišču Kibla in pašem vsem. <ljubilnika> to pa je ena pesem od danega slovenskega, pomeniča drisca Srečka Kosovela in je namenjena vsem zaljubljeni, da bi se vsi tako stiskali so tako tista dva tam. <ljubilnika> Nocoj Romanca. Topel je Nocoj moj hram, v njem Nocoj sem sam, oj sam. Kje si teklica Nocoj? Nocoj bi rad bil sam s teboj, s teboj. Sam sem. Pusta je doma, pusto sredi je srca, oj srca. Pa zaprem svoj topli hram in odidem, tudi kam, Oikam. Hvala. Hvala. <totipra> Tore, res na pridašnje. Mi dam malo pamet sliti. In, in v bistvu mi je prišel na ena tema. In to je cena človekovega življenja. Koliko je vredno človekove življenje, ne vem. Odvisno, kako ga ceni. Odvisno, kje živiš. Odvisno, kaj delaš. Poglejmo si, ne vem, v Afriki tisoči umirajo. Vsak dan sploh ne slišimo za njih. Vojne v Iraku, dan 150, 200 300 mrtvih, koga briga? nas se to ne tiče. Najm jeseno. Mi imamo naš pir, mi imamo to plačavo in deko. Najm jeseno. je. Kaj se tega stedi? Odčitno človeško življenje, njegova cena je pogojena z geografsko lokacijo. Geografska širina, kako je dansko, koliko je vredno. In kje se rodiš, to je pač na ključje. Če se rodiš v Sloveniji, ker je vse kul, cool, si pač srečen. Če se rodiš v Iraku, pač umreš, na ključ je, je, najbolj prvična stvar na svetu. Ali pač? A veš kaj, jaz mislim, da sploh ni toliko geografski širiram, ampak mislim, da se ljudje več nimajo radi, ne? Ker, če sem mog pogledaš na naše slovenske ceste, ne? Je groza, kar lahko vidiš, statistika govori žalostno, ne? In zicer najbolj grozna je to, ko se mladi ne cenijo svoje življenje, ne? Mislijo, da početi tist kilometar, dva na uro, ko bo šel malo hitreje, da bo, ne vem, dokazil kakšna stvar, ne vem, kaj, kaj, kaj želi od tega narediti, sam, samo zavest predobiti, ne vem, uh, dokazati svojim prijateljom, da je boljši, da je močnejši, da se upa, da je drzan, medtem, ko očitno svojo vrednost in svoje življenje ne zna oceniti, biti, kako mogoče svojega prijatelja, ne ne. Uh, ali pa recimo, ne vem, mogoče ta, um, kako bi rekli temu VIP, bodyguard, Ne zna cenic življenje uh, enega mladostnika oziroma, bomo rekla zdaj že, zdaj že 20 let staro fanč, ne? Ne zna cenic, ker očitno eno udarac v glavo je hitra, kratka cena, kaj praviš? Se srednjem stavbu, se srednjem stavbu in ko so že pri prometu in cesta in kakaj vde vozijo, moram danesko se bistil sedmo pred ten, pred kratkim je moj znanec 22 let star človek pri 180 kilometrih bil v kandelaberu. Njega ni dosti ostalo. Na mesto mrtel. zlomljen. Zakaj? Zakaj, da je dve minuti prej prišel domov? Zakaj, da je se prava kot liter motor ima? Zakaj? Nihče ne bo izvedel nekdar. To je samo on. Nega ne bo nič pripljalo nazaj. On je mrtev, za njega je konec. Drugi se moramo fraštiti dansko. Ali hočemo vsi to v solo? Ali je vredno? Ali je tisti kilometer vreden tvojega življenja? Jaz mislim, da ne, ampak, ko gledam, kaj se dogaja, ti drag racing, dodatne stvari, hitreje, ko grem, boljši sem, prej sem mrtev. Ja, siva nas zvodi od zibrke do groba, eni pač samo je obližnica. Ja, ko pa se zdaj malo tako spomne na še eno nesrečo, ne, sicer je zelo opevan in zelo znan pevec, vsi ga poznamo, predvidevam, da ga, ne, gledam tudi to, da je naš, njegov glas pršil do našega, Uh, in sicer to še projeski, ne. Fant, mlad, zelo talentiran, dejansko kot pravijo dobrega srca, se je delal dejansko tudi kot uh, predstavnik UNICEF-a. Žalostno je, da je Fant v bistvu ležal na zadnjem sedežu in sploh ni vedel, kako njegovo življenje hitro gre, ne. In dejansko, da ga v trenutku več ne bo, ne? In Žalostno je pa še predvsem to, da tist, ki je vozil, se tega ni zavedel. da dejansko njegova vrednost življenja je nekaj pomembnega, nekaj velikega. In ne vemo, kako kratko in kako neživljensko oziroma, kako bi rekla, kako hitro življenje gre in ga treba cenit, ker dejansko od danes do jutra te več ni. ne. Ja, in rado tukaj mislim, da je problem, da se ljudje se tega ne zavedamo. Ljudje zmotno mislimo, da bomo živeli večno, da smo nesmrtni, da sem nič ne more zgoditi, da. Danes bom živel, kako super, jutri bom še napir, pojutrešnje mi kako bom užival ožival, užival. No ben je redak tako ponalna dejstva v svetu, kot naprimer en objekt se zadene ob drugega in človeško življenje je konec. Še mi tukaj problem. Za nas, če polem je v človeku, zakaj? Zasoljo je čisto vse eno za nas. Danesko se tudi, če bi, vem, jutri celotna zemlja pripadla, ker je vzadev meteorit, se je nič ne bi spremenila, ampak mi smo ljudje. Mi nismo samo objekti, nismo ustvari v naravi, nismo v neživi svet. Mi smo ljudje, ki mislimo, ljubimo, čutimo, razmišljamo. In za nas je danesko stvar važna. Vsi naj bi cenili življenje, vsi naj bi želeli živeti, ampak v stvarih, ki jih ljudje počnemo, se sprašam, ali je res tako? Ali ne znam oceniti, ampak zakaj, zakaj ne znam oceniti življenja? Kaj meniš? No, vako bi... <laughs> Se me pril na mikrofon um, Mislim, da bi mogla zelo vprašati, recimo, kakšno mlajšo generacijo, kaj ti praviš, recimo te dve punce. Kam bo one danes šle in kaj bo počele in kako jo one gradijo svoj čas? Punce, a prilete nam povedati, kaj počnete danes? No, Priti povedat, kam gre danes. Priti no? povedat. Daj, no, pri. Sem kam to. Daj, pri, taj, daj prita, vem, taj, no, se ni povedat. Lepo, se daj, pa ni to ni rajo, daj. Vej, kam gre ste. Na trening grema. Vej, kam gre no. reči. reči, no. sem nič. sem pa moment, da je govrila, daj. Na trening trenirata? Plavanje. Bravo. Še dolgo? Kako dolgo? Že misli povej. povej notri. Dolgo? Ja, srednje leta. 5 leta. pet pa 5, reči. 3 pa pet let mm, že treniramo. E, kako kak pa čas proživljate? Dvaj, greste kam? ven? Greste kaj ven? V kino ali pa ketalska? V povej <laughs> tak, V kino, e, povej, povej. V kino. Kako pa smo prijatelji, kako greste? V, na spreho tako Ja, na drsanje, pa tudi časih tako. Malo v mestu. Aha, To pomeni, da ste pozorne na, na kaj se dogaja okoli. Ste bili kaj tako neprimernega? Ste bili kakavo emotijo danesko. Kaj vas moti Recimo, če gre kam ven, kaj vas moti Recimo, ko gledate starejše ljudi. Tako, naša generacija, študente recimo, če vidite. Kaj vas moti? Nač? Če recimo gre z motorjem, smo zimesto, vas nič ne moti, ali pa če pijejo veliko, ali Prezbijajo, pa razbijajo Razbijajo flaše, po take stari pošike mečejo moti. vse vsod Jaz se nagi, oziroma na starejše Aha. Kaj pa vaša generacija, veliko recimo pije, pa kadi di pa to? Ja Zdaj, Povejte, povej okay. Naša generacija prevej Naša generacija čim več kaj di <laughs> Čim več, <kad> <laughs> čim več <kad> <laughs> e. Zdaj, No v bistvu malo prevečji misle, ja, letno, ne? Ja Ja se mislim, hvala. Koliko, hvala. Stari? so stari? Kako so stari? 13, 13. 13, ne, vajni kolegi že kadijo, pa pijejo. Pa druge stvari Ej. tudi ima Mila, pa tako. Daj, pozdravj ga. Zdrav, zdrav. Hvala punce, jih fulj ste krasna, čestitam, da ste prišli povedati. No, glavnem, te dve punci sta pri dnje punci, ne. Hodite na plavanje že 3 in 5 let. Zdravljam, gospod. Zelo rade hodijo povedi. v akino, se sprehajajo s prijateljicami. In dejansko one upazujejo najstarejše punce, ne? kako se oblačimo, kaj počnemo, s kom se združimo, kaj konzumiramo. In žalostno je videti 13-letnega otroka za cigaretom v usi in dejansko žalostno jo videti kakšno steklenico piva, recimo. In kakšen vzor smo mi, starejša vladina, tem mlajšim, mlajšim vladini, najsnekom kot tako takočne bolj slaba slika, ne kar pač upažam, da naš, naša mlajša generacija ali pa starejša generacija ne zna se zdobavati oziroma ne znajo no, poredi, poredi, poredi, povej ajde, bo en mlad fan povedal svoj menje o svoji generaciji mrzik, no, kaj te šoli, recimo, ajde, kaj te muti v šoli? Ajde. kaj te muti v, v, v, v šoli, ajde, povej, povej, no. povej, no, ajde ja, no. okay, povej kaj muti šoli, učitelj muti da katerem šolš že malo vre na 1. to da, pač malo pre preč malo pove malo predstavila ona. Aha. No, malo za pre... zahtevno šola je pravi. Presem ja, za osnovno šolo pomor, zdaj naredili pač ma je dva obvezna to jezika, ne? Nimše je. pa mišlo, da je to, to pravi v osnovno šolo, je dva obvezna to jezika obedni. To je pre zahtevno za mali. Jezika, še enega ne znajo no. na pa bi radi dva učili. To o tem smo govorili ano včeraj. Uh, aha, aha. da je mogla biti moja, moji vrstniki malo bolj zavestni njegovi vrstniki bomo malo bolj zavestni predvsem e, na, s nacionalnim nabojem, A, z nacionalnim nabojom nekaj tajega z nacionalnim nabojom bolj zavestni, patrioti, patrioti moramo biti ne? Se zavedali Zavedle so slovenci ne? Toč je točno to, da je to važno da je to pomembna to je stvar, to nekaj. ni kar tak da smo počeli, da slovenci smo najboljši narod na svetu To je, to vam lahko poveš, ne? To če tako. To vam lahko poveš vnateri, da smo slovenci narod na svetu. Slovenci smo najboljši narod na svetu. Woooooooooooooooo Hooo Hooo Ajde, ciao. Ajde, ciao. No še en, ki pretruga mojo tezo, da smo slovenci najboljši narod na svetu in da smo najbolj cool in da vse super, dajansko. Hvala, hvala. Se že kaj čujemo? Aha. Vsem damo vsedo, vsak ima pravice izraziti svoje mnenje, o, gled, tu imamo enega, Veš, te, tu to, že imamo to, enega, tu že imamo enega To veliko pomeni za naše šolstvo. Povejo še kaj, ne? Mislim, da ste, če ste bili zdaj so malo pozorni na besedi te, tega mladega fanta, ne. pogumnega fanta, ki je povedal, kaj ga moti v našem šolskem sistemu in naši šoli, Uh, mislim, da je to kar ena konkretna tema, kaj je te pravi z Donojo dva? Vedva bi lahko veliko govorila o tem? Uff, mi da je bila govorila o tem, fuh, preveč, preveč. Samo kor živ vode ne bodo, da zapeljava se, Ja, ampak, ampak si upazil, kakšen mlad fan, pa kakšen patriot. Ja, njegova zavzetost, on točno ve, kaj hoče želeni, mislim, on bo Dalič prišel, jaz sem pripričan da bo Dalič prišel. Jaz <laughs> si Čega, Če ga, tako mlad fan, pa tak patriot, kaj misliš, a ni mogoče to vloži kar malo nekaj meji nekega nacionalističnosti in nekega ha, Da Ne, jaz mislim, da on, da jazko ni rasist, onda jazko ne ve, zakaj to rekel, ampak to je problem, mislim, pač, malim fan, da vejo Slovenija je najboljša kar, ok, Slovenija super, ampak, potem pa začejo, da so samo oni najboljši in potem počasi postajmo nacionalisti, ampak koli da, ne, ne, mi nismo nacionalisti, to je samo patriotizem, pa kje je meja, kje je meja med nacionalizmom in patriotizmom? kaj misliš ti? Nem pojma. Jaz tudi nimam pojma. To je bilo vprašanje za občinstvo. Ne? Kako dališ lahko stanemo ponosni slovenci, ne da bi začeli sovražiti druge. To, to je po moji tema, v kojteri bi bilo tako zapovedati. Ja. Da už ti kdaj nekaj, dajno. Pomaha nam. Tebe sprašal sem, daj kaj Miš, ti misliš, da je meja? Daj Ni Ni, pravi, da ni meja, viš. Jaz mislim tudi, da je zelo problematično danes, ampak tudi drugam denju bi radi slišali. Ja kaj, jaz mislim, da je to zelo povezano z izobraževanjem mladine, oziroma izobraževanjem ljudi nasploh, ne? Ljudje enostavno se zapirajo v ene svoje, kako uh, bi rekla, temofijakrski konj, ene svoje uh, kalupe, kalupe tako je pravo odlično, krasno, da mi vidal. Uh, in se ne zavira dejansko, da je treba spoštovati ves narod, oziroma vsakega posameznika posebej, ne, zaradi tega, kar pač je, ne. Žalostno je, da v bistvu dejansko taka mešana kultura, ki smo, ne, ker Slovenija že po zgodovini je zelo mešana, uh, prihajali so in odhajali z nje, ne, od turko do austro <laughs> in tako naprej. Žalostno je, da vse te mešanci ne moramo v enem normalnem zdravemu čutu za sočloveka živeti, ne? a je tako. To se strinjam, da je velik problem Dansko, Mislim, da Volter je dejal, da sem državljan sveta dejansko. Seveda, tudi jaz sem slovenec in Dansko ponosim na to, ampak sem tu človek in prvo sem človek in vsi smo ljudje. Kaj se je zgodilo z, ne vem, idejami kot enakost in nekopravnost Ne vem, zakaj bi eni mogli biti boljši od drugih. Ne vem, odkrat izhajajo te ideje. Vsi smo ljudje, zakaj se ne moramo biti radi vsi med sabo? Sliči, se patetično, ampak... Eni to ne uspeva, ne vem, mogoče pa kdo, ne bi rada, da je tako, mogoče komu v interesu, da se kregamo, kaj misliš ti? Ja, ah, zdaj bomo šli v prevladi, pomoči, pa tako naprej, ne? Uh, ampak jaz mislim, da vse skupaj izhaja, ker pač, mogoče sem malo pol pedagoško smerjena, ne? Uh, dejansko, kaj iz, iz tega konca, pač zgoja in izobraževanja in tako naprej. Uh, zgoj in v naših institucijah je zelo na niskem nivoju, ker ena stvar, ki ne poučujemo, je to vrednote človeka, vrednota naše besede in tako naprej. Uh, ljudje okoli sebe je, imajo toliko predsotkov, najverjetneje ki izhajajo seveda iz strahune, in ena stvar, kar je glede na to, da pač tudi inšturiram angliščina, se slučajno, ki rabi inštrukcije, se lahko oglasi meni. Um, te inštrukcije so mi dale vedeti, koliko mladi med nami se zavedajo okoli, okolice in določenih stvari. In nekateri med njimi sploh ne vejo, kaj pomeni predsodek. Sploh ne vejo, odkot prihaja ta predsodek in kaj zajemajo vsi ti predsodki, ker jaz ni samo eden, ampak je mnoge. To pomeni predsodek pred mogoče kakšnimi fobijami, kot je recimo homofobija, ne? Je še nekaj druga. Uf, fobiji je slovar, pomeni da ensko, slovar fobiji ne vem, me goriš lišo za predsodek, ampak... Pustimo fobije, klav pa v zaprtimi prostori, te niso problematiče danesko, te se da zdraviti, tamo psihologe. Kaj pa ksenofobija? Kaj mislite, ve kdo kaj je ksenofobija? Gospod, veste kaj je ksenofobija mogoče? Kdor ve kaj je ksenofobija? Kaj je to? Prite povedat. Ne srto znotujcev, ksenofobija, ne srto znotujcev, aplavz za gospodin. Bravo! Vajte, nekaj celo ve. Ampak mislite pa malo Sloveni, se ksenofobijo, ne vem, kaj pravite gospod, a obstaja ksenofobija v Sloveniji? Obstaja. Obstaja so vraštov dozdujcev. Ja, ne, ne vem. Od imate, od Malk, Je, yeah, je, yeah. obstaja. Je, obstaja, kaj pravite? Ja, ne vem, ker... Um, Hočejo nam določenje, da povega, da ni, ko se so na razne nevladne organizacije opozdrili na to, je bil odgovor vlade, da pač nastudnosti Sloveniji ni dobesedno. Kljub temu, da ne vem, nam Evropske organizacije nevladne pošilje je upozorila, da danesko obstaja vsi primeri, ki so bili v zadnjem času, ampak mi se kar pritvarjamo, da je ni. Gospa, kaj vi mislite? Obstaja v Sloveniji, se Evo, senofobija. fajn, sigurno vejo. se napobija? Sigurno, valjda. Sigurno, valjda. Evo. Vajte, nekdo saj. Evo. Torej, je nekaj na tem. Kaj pa vi, gospod kaj pravite? Obstajek se napobija v Sloveniji. 100 Sto pravite ja. Bispod, torej, <laughs> gospod je moči, ampak recimo, da se pač strini s tem, se kdo ne strinja, meni kdo, da ne obstaja, nič takega tukaj, gospod, kaj bi napoglesel, obstaja, ki se na pobija v Sloveniji. Evo. No, čisto ne obstaja, jaz jim pet ljudi in vsi mi pretezijo, kako lahko potem nekdo trdi, da ne obstaja, da sploh ni nobenega problema. izhaja to? Mhm. Mm Eni ne želijo priznati, da obstaja, eni pač se pretvarja, več tiste, tiste tri opice, poznate, nič ne vidim, nič ne slišim, nič ne govorim, dobesedno. Ja. Tiste tri opice, jaz predlagam, en v šoli, ne? prva starko vas naučijo, je mogli biti tri opice, tiste ja. tri opice in potem je ja. mogli vsakem razložiti, kaj to pomeni. Predvsem začnejo težiti zgodovino ob vsemi ostalimi nepomenimi fakti in dejstvi. Najprije je mogli naočiti razmišljati, ker kot je že kolegica prej rekla, kaj je pomenil v predlagoškem delu, Ni pomembno to, da veš čim več dejstvo, da te navčijo čim več letnic, da se se navčijo polno balasta nepomembnega. Pomembno je, da, je, da znaš razmišljati, da znaš razumeti navkev, deluješ. Ne pa da potem imaš polno podatkov, ki jih pa enostavno ne znaš povezati in ti nič ne koristijo. In potem viš, kaj je predsodek. In potem veš, na šoli učijo, kaj je predsodek. Mislim, imamo kak prej, da nekaj bi razločili, dejansko. Je najbej zajemala to etika, ki se nekako zdaj skancla, tako da se, narabimo rabimo zavedati, ne vem, kaj je pomembno pri seksu, kaj je pomembno pri ne vem določenih predsotki Seks je se o tem se ne govori na glas, to je umazano. stvar naj ne govori, ta grdi besed tukaj, ne ne Ljubiti, <laughs> ljubiti se o boleznih, o globalnem segrevanju, o politiki, pač ljudje noče, da se mladi pogovarjamo o temu, To so prekinli, ne, so rekli etika, veste, kaj to je etika, moraš biti zrev za etiko, možeš biti pameten za etiko, moraš brati velike pomembne knjige, potem si akor, recimo, naravnan, da bi razglabljaš v etiki, če si pa mlad, pa ne rabiš etiko. Ja, meni zanimivo, ker o etiki danesko se veliko govori, ne imamo velike razprave, pišemo velike knjige, etika tega, etika onega, etika tistega, poslavna etika, kar je tema za drugič. Ampak danesko veliko govorimo o etiki, no eno pa danesko ne izvaja. Vsi smo veliko, ja, ja sem zelo etičen, ker sem prebral Platonao etiko, pa Spinozo etiko, pa Kantovo etiko in zdaj sem avtomatsko etičen. Tu imaš diplomo etičen se in ni več problemo danesko. Ko pridemo daneskih dan, se sprašam, kaj jih niso brali, ali jih niso razumeli, ali če je problem, ja, gospod, bote vi prišli kaj povedati, ne vem, prijte sve malo, povedi še kaj, ne da vam videti tu sam dialog, ne, gospod, se ne bo pridružil, pač tako točil, ima svojo pravico, gospod, kaj pa vi, prijte, vi še kaj povedati, zakaj ne, mislim, vse pa se slišal, pravi ste imeli dobre ideje, mislim, jaz sem nisem govornik, pa tukaj govorim nekaj, Prite malo, en plaza, gospoda, Ajte, bo prišla. Med, sam prvi vesel. Med vas sam greva, tukljim kromhodaš drugega. No, prite, da malo vamo povedi. Povejte nam, če vam se zdi purek pred rak, no, evo. Ne malo prostora, gospodinja, da se bočičima. Da... Pa, izvolite. Vsest. imate dobre ideje, začem da poslušate? Krešite se kaj ne. Kaj vam zdaj povem? Zdaj vi prašate, Ja smoti, kaj vas smoti, kaj, kaj bi izboljšali, ne Ja, izboljšala kaj možnost. Da ste vi predsednica, kaj bi? No, pa, za to. Vi ste predsednica Slovenije, Republike Slovenije. Prva stvar, ki jo je kaj? Sraki bi naredila, bi naredila za življenje tisto, kaj trebajo ljudje, potem bi pa delala za sebe, tako vsi ostale. Ja. kaj bi to naredili za ljudi? Za ljudje tisto, kaj morajo osnovno za življenje me, kaj morajo živeti. I denar, in denar je praktično zelo pomemben, ampak konec koncert nič. Prvo je, življenje je pomembno, kaj imaš ti za jest. Tako, da lahko preživiš. Tako. Tega pa danes Sloveniji več vedno manj. Tako. Kaj pa delajo? Vse. Ne moramo se pomagati, vsi smo isti. Ja. Kaki smo, takšni smo, povejte ljudem, kakšni yeah. smo. Kaj, vse ne pomaga. Vse nič ne pomaga, pomaga ker bom jaz mi... povedala. Vse eno, šteje, eno, vaše mnenje, mnenje šteje. Vaše mnenje šteje, tudi če ga, če ga samo pet ljudi sliši, ja. je, šteje. Ljudje, bolito... ljudje ne štejejo tisto, kaj lju, mi sami ljudje hočemo. Službo, Lepo življenje normalno tako je prej včasih bilo, vse si lahko iskal, vse si dobro, vse so bile tudi pomankljivosti, ker so si ljudje bili sami krivi prej včasih. Danes pa ne, ker se hoče sam pomagati, pa se ne more, ker ga uničijo že na začetku. Kaj pa glede stanovanje, recimo? Eh, glede stanovanje, to sem pa tudi jaz problem. Pa ne gre. Ki je težko ne moreš kaj? težko. Eh, kredit jas ne morem dobiti čez na a je. ki bo m ki so da. ja ki je pa? od kod? Yeah. Ja. ni, nislu, ja so? so sem treba čakala doba Prvo so drugi na vrste, ki malo podkupijo. To je problem povežeš. Ja, pa je tak. to je, to je. resnica kaj je? Se pa si beje. Kaj vsi vejo, povejte im? Vsi vejo, če lepo denarnico prineseš, a pa plavo koverto dobiš nekaj, ali pa karkoli dogajš, pa tak nič. Ja. Žalost. Tak je pri vseh, tudi pri študentih, tudi pri vseh ostalih. Da pa študenti? Isto ko mi. Kaj pravi, da študente študenti recimo dela, a oni jemljajo tudi določena dela ostalim nezaposlenim? E, mislim, da ne. Aha. Mislim, da ne, ker tisti, kjer je študente zemljajo, oni vejo, za kakih nar ga in ga toliko tudi plačajo. Ja. Če pa kjer je preveč plačajo študente, so se pa tudi potem tisti sami krivi. Ne morajo potem krivi, da so študenti krivi. Ja. ja, mar si študent dela tudi po 8 ur na dan, ne? To je pa en dejansko poln delovnik, recimo, ene nezaposlene osebe. Kaj vi menite? Je to kakšna konkurenca, pa bi bilo treba malo poiskati, katera dela so lahko prih pa katera ne, da ne bi se, recimo, primer prodajalke v trgovinah, in tako naprej po 8 ur delajo študentke, normalno in študentje, da ne bodo diskriminacije. Uh, pa kaj menite, recimo oni jemljajo recimo službo, nezaposlenim, tiste, ki recimo delajo s polmurnikom? Ne, jaz imam občutek, da oni ne jemljajo dela. Ker vsak, kjer išče, išče študente za sebe. Ja, če iščem študente, iščem, pa jim bom plačala, koliko jaz mislim, če sem jaz delo dejali. se zdi Ne, ne. Vsak plača toliko, koliko treba. Zdaj oni ne jemljajo. Uh, Zato, če študent noče iza tistih dela, pač ne bo šel. Da. Tak je. Pojste, vam to ne zdi izkoriščanje študentov in, in ne za poslednje Ne, ne ne, ne, ne. Meni se to ne zdi izkoriščanje, ja. ker vsak delačne, da študenti delamo? Vsi. I študent je, in tudi jaz, ko sem ja. na sociali, če kaj najdem, jaz tudi grem delat. K vam socialne ja. delo kakje pomagajo? So v redu služba. Ja, hvala lepa, do zdaj še mi niso pomagali. Ne, ne, e, grem. E, hvala, hvala klasa, torej, kaj ne, hvala gospod. naj je povedala gospod Jansko? Glemo, sociala v Kurcu. Glemo, ja, sociala je v KU, a ja, preklinja ten smen, ker je to smrti gre. Dobro, pustimo zdaj to, tam je en člen, ne. Obstaje tudi drugi člen, ki pravi, Slovenija je socialna država, ne. Od tega bomo to okinili, ker ga tudi ne rabimo, vršetno. Mislim, imamo ga zapisanega tam, da ga lahko tudi potem, na kovalke proteste, demonstracije, da lahko pokažemo, Ko pa vlada reče, da eh, to ti študenti, to sploh ne za zakaj protestirajo, ti delavci, kaj te hočejo, kaj so tak požrešni dejansko, ja, res so požrešni, hočejo imeti to, da bi lahko zaslužili volj, da bi preživeli, ti požrešni že ne vem. Mislim, da pravi naši onaki so veli kapitalisti. Tisti, ki tisti, tisti, tisti, so pravžalostniki, ko morajo si pojmo manjšo jahto, ko, jahto kupiti, ko so mislili, da bo ali Pa v Vili ne more imeti belega marmorja, jaz jih res razumem, pravi smilijo se mi. Njihovo stisko razume, beli marmor je pa res nujna stvar. Ja, eni pa Ja. In sedaj je ura povedala svoje, nam ja. je odklenkala ali pijemo plat zvona tukaj, očitvno, dobesedno pijemo plat zvona, o čem biš lahko povedala kaj? Ja, očitavno ben ga nič ne moti, medva se malo. fajn, <laughs> žalostno se poveduje neke zgodbice. E, da imamo probati neko pozitivno plat vsega tega, no? dajmo, ne vem, nekaj, dajmo najdat nekaj pozitivnega, ki se dogaja, v, poleg tega, da je Slovenija čudovita držela, pa dajmo nekaj pozitivnega najti v Sloveniji. Pozitivnega, hm, zdaj bomo pa malo premisliti, ampak res ne bodim črno gledi, poglejmo, so tudi lepe stvari. Um, ja sem pesimistna, <laughs> pa pač nekako dobro si, bom si premislil. Um, um, A ni fajn to, da recimo zaenkrat lahko študiramo brez plač? Ja, to je v bistvu zelo fajn, to moramo pohvaliti, da li studenti lahko študiramo, da še imamo šoljnina, ampak ena vprašanje, kako dolgo še? Kako dolgo je danes, ko bomo še šedirali za brez plač? No mislim, je govora o šolninah, pol so protestirali, pol je podniknilo, pol so bili tiho, pol jih sprašamo, kaj zato bodo šoljnine ali ne, in je modro momčil danes, so inteligentni ti ljudje, modro momčati, se v malk, In potem, krat na enkrat, bo šveline prišle, spok ne bomo vedeli, kaj se bo zgodilo. A ne veš, da je to diplomacija? Pa, ja, točno, pardon, diplomacija. Obstaja še lepši izraz temu, tem se reče realna politika. Kaj je, je realna politika. Realna politika je to, da začneš vojno tam, ko se ti pač zdi, ker bi jo rad odrekel. Realna politika je to, da najmočnejša sila na svetu začne vojne kjerkoli hoče, mimo vseh organov varnostnega sveta, mimo protesta milijonov ljudi po svetu. Če še ne več, to je realna politika. Realna politika je to, da umira na milijoni ljudi v Afriki. Realna politika je to, da ljudi za jesti. Realna politika je to, da v izstrelej ljudi, ki hočejo nekaj povedati. Realna politika, polna pa pravi idealisti. Ja, verjetno smo, ampak to z veseljem spremem. Pa spet je zašel v pesimizem, glega. Sem pesimizem in pesimizem. Kaj pa kaj optimističnega, mogoče? Ja, res sem grozni pesimist, moram priznati. Saj vse bom nekal. To, da moramo tako veliko vrtce plačevati, ali je to, do... ne, mislim? A ja, vejo, ja. kaj vrtce moramo plačevati? Ja. A ja, točno, viš, sem že pozavl, kako do vrtic tega nisi vedel. Kaj, vrtec, še tako ja. po a nisi vedel to, fulno ja. po cenja. A, ja, ja. a, a ja, ja, ja ful so po vem. Kako, koliko stane vrtic, gospod, vi imate malega druga, koliko plačate, vi na nameste za njega, imate dovolj, je v Sloveniji dovolj socialna država. Prejte sem tem povedan, Tumar se ustavite, tudi vas glašte. Ja, pa bo pa, pa, zlaj v ali Kaj, kaj, kaj, kaj ga, drugi otrok, kaj je? pa drugi otrok? E, ne, prijete povedati, kaj, gledajte. No, ampak, kaj pa, ko bo v gospod, kaj pa potem? Moja prijateljica plačuje 100 tisoč po starem dnarju, ne? 100 tisoč tolare, bi to bilo za 400 evro. 400 evro na mesec. Se vam to zdi veliko ali malo? Vprečna slovenska plača, koliko? 110, 120 tisoč malo več, mogoče, koliko kol je? 700 evro, je. 700 evro, no, 700 evro je plača. Pa, Popreča, med poprečna, ali med doma, to... doma. Poprečna plača dejansko, pol pa 400 evrov za vrtec. Koli pa elektrika, pa hrana, pa voda, vse računi. Koliko nam ostane, o luksu zanitne sanje, večno medin. Jaz, jaz nisem dobro matematik, priznam, ampak težko bi razumel, kako naj zanem, 700 evro je na mesec priživi dejansko. Dvočlanska družina, tročlanska no, paterno. Jespite črno gledile? Levo avtomobila, enokoli sak drug monov avto. A ja, ja, to je dokazano, nam, dobro, dobro, eh, a ne, kak je rekel minister dansko, da sem ni problem če za kruh podraže, pač par dni ga pustimo, ali pa sveti kakega pobereme. To je poberem. a ne, pa, kruh je dober, vidite, en teden pustite, pa če pa se vre. Turdi kruh je dober, pa imate bolj turne za obed ni ni sploh problema. To je v bistvu zdravstvo za narod leti minister za zdravstvo, bi to znal ti elitno. Ne, jes mislim da minister hoče da malo šfaramo, da da hrano v strano veš, manj se može po Afriki. Aha, ja, ja, pa. Saj, vse kruh je dobi 14 dni potem, evlako jemo dolgo spremljeno, da je kruh 14 dni ne postane pri snim, pa da je čist dober in potem v problema dejansko. Kaj pa vi menite, gospodje? Kaj menite o v podražitvah zadnjem času? Slavo, ne vidite, ljudem dejansko ni všeč. Zdaj imajo nekaj projekt, to no, ni samo mojem, ne, nisem jaz posimist, no, pa ne, ne može pa sem postimist pogledamo, daj, daj še mi moja kolegec optimistka, tako veli. O, oh, jaz težki optimistja. Jaz mislim, da so vsično, očično vsi srečni, ker delajo dva poklica, mogoče tri službe majo pa zmorejo za eno kilo kruha. Ja, ja, bi šlo, bi šlo. No, pa še ena stvar, ne. Odkrat, ki ima strategija za dviganje rodnosti, ne. Ker je danesko predlagamo, da vodem povejo, kdaj lahko imajo otroka, pa kako lahko imajo otroka, pa dajmo jim zapovedati. Pa tako ed centre bi naredili, kjer lahko imaš otroka, da druge pa ne, ne. No mogoče bi lahko pomislili na dve stvari, najprej ne. Mogoče, meni tako se zdi, da bi mogoče lahko bilo, če bi dali več za socijalov, pa plačali vrtce, med jansko imeli dovolj glenarja za mesec, pa če bi šel njih ne uvedli, potem bi se mogoče celo kdo odločil za otroka, mogoče bi to bilo boljša pot. Druga pot pa, vsi vemo, enače bo za naravni prirastek, ki hočemo, da je pozitivn, ne? Yeah. In mogoče bi se na drugi del enače bo odločili, pa bi se nekaj tukaj ubijati na cestah. Mogoče, če bi maj ljudi umirala, bi tukaj naravni prirastek ostajal. Ja, yeah. tako je. Če se to, ljudi ubija, potem je, v bistvu, vse na vsehih ljudi, ki proti umrejo. Je, gledam kot, če pa nam lahko kaj je zaigral. Bi ti kaj je zaigral, se bi stalo tu. Daj, da, no. naj, da zaigral, kaj prostim, te lej, bo se, se igral. Jej, koncert. Kako ti meni? Aljaž bo igral. Uuhu. kaj je fajn, mogoče bi se mogli tudi besedilo kaj vprašati, ne? Ja. What does matters? Kaj nam dejansko pomeni nekaj? Kaj dejansko cenimo? Kaj so naše vrednote, ne vem? A je to, e to številke na našem mačnem računom? je to znamka avta, ki ga vozimo? je to znamka oblačil, ki imamo na sebi? Miš, da so to važne stvari? Ne, umetni zobje. Ajaj, umetni zobje, zlati zobje. To, to so važne stvari dejansko. Oblačila pa čevlih, to, to, to so ksi najbolj stvari. Čevli, a ja, pravda čevlje moš to, to je, to je važna stvar. Če nimaš prada čevljev pa najki, ali pa polski nič, si nula, pa so še te, a, za pa odgovor. Kaj je cena človeka v življenju? Cena njegovih oblačilj, ki jih nosi na sebi gigansko. Tvar je rečena, enažbo sveči. Končno rešli. si dojel. Končno sem dojel. zdaj lahko pa res pogubno stopim v krasni novi svet kapitalizma. Super, super. Je. Tvoj, tvoj teniski, kaj so še? Da vidimo, kako vredni si. Kup sem vredni? Vans, vans, vans. Vansi so. No, pa tu so dobri tenisi, pa ti si kar nekaj vredni. Pa, veš kako pulj, 70 evrov se bliko so. No, veš, 70 evrov vredni. Ne da te se štejemo, no? 100 evrov, jakne, ne, ne, koliko? 10, 20 bosti s <laughs> Če je bila vreginalni, okay, bi pa in vredni. O, oh, glej, glej, glej. E, Pridložil se nam aplauza novega govornika. No, jaz sem samo sogovornikaz. So sogovornikaz. So jaz sem samo dodajal. Komikar. No, dobro, dobro, dobro. Ravno sešteva mojo vrednost. Pa smo pogotvila, da... Naj, gremo dalje. Sešteva mojo vrednost. Znači, venske so... Venske so 70 euro. Jak na 10. Ajde, matematika 80 euro. Gremo naprej. Kako imam? 30, 30... 25, 25 No, 25 euro plus je koliko? Ej, kje 105, 105? Na delujem ja. naprej. Tem, hlače, hlače? Hlače? 25. 25 in 130 skupaj, počala počala zdaj so zlomljena, zdaj ga prez... ali so zlomljena, poškodovanja očala, manj stanejo, no? Povejmo. Zdaj si imamo, da so ne 10 jurjev. Zdaj ima da 50 evrov. 50 evrov, znači 130 pros 50, znači ti si vredni 180 evrov. da Danego računa imamo tistega uh, na pol upravljenja. <laughs> Koliko sem jaz vredna? Ti, ti pogledamo kak je ona vredna, koliko so ti čevlje, recimo to koliko to so že... 50 evrov. Se pravi, 50 plus hlače. Nap, nap hlače. to je 30 evrov. 80 evrov, no gremo dalje. <laughs> Jak na nap, nap, to je bila uh, 60 evrov. 60 je 80, plus 60 je, sko je 80 <laughs> 140. 140 140, gremo dalje, za mi 140 evro okay. je vredne moje kvalitice Sama, sama sem si nadela, v bistvu to je neprecedilnjivo ne neprecedilnjivo, ok, 160, dos neprecedilnjivo Moj intelek Zdaj pa dalje, uh, drukavice Ustvene drukovice Zdaj sigurno za meno 100 evro 100, 200, 200 To sem bile podarjene Ja, ja, ampak dobro, recimo zdaj vrednost računalno Očevali je zdaj 20 evro recimo 250, za smo ja, nekje Ja, ja, tako, pa uh, prilo najdražje Ja? Ja. Dobro, recimo, da rečemo 300 euro, da si vredna. Ja Jaz sem bil vredne govoriti. Yes! Yes, jaz sem tebe, jes! Ona je draža od mene. Zdaj pa lahko naj na dražu kupite, da jaz ko paketu smo bolj poceniti. Gledajte, za 600 <laughs> euro nam obazovati, jaz pa res. Kdo kupi, kdo kupi 600 evrov. On dobro govori, jaz pa dobro masiram. Gledajte, imate maserku, pa govorca, taga. koliko 250? 650, še kdo da več, 650 euro za najo kdo kupi? 650 evro, gledaj, najo dva, skupaj sem tem kar na sebi 700, 700, daj kdo več, najo, 700. Pogledaj, dva, dva, dva, gledaj, dva kdo več, kdo več, 45 let, še imamo življenje, za služnja smo dobre, gledaj, govorimo, super, koliko date za najo, gospod, koliko plačate? Zanajlj. Jaz govorim angliško, govorim nemško, govorim italijansko, govorim hrvaško, govorim slovensko. Pet jeziko, prosim lepoč, študiram, sem pridna, da dobro kuhati, da dobro marcirati, Dajte, dejte, dejte malo povečati sceno. Dajte več, daj do 700, sliši, kje je 700. Dobre, da vas jaz zagledati, tudi prevajam angliščina, filozofiram, lahko vam od čemrkoli filozofiravam. Lahko težim ljudem okrog vas, lahko odganjam, dajte no, naj nego, daj kdo sedi, go Gospodi, gospodje. Kaj ga je dober sedih? 800 za sirovo luknjo. 800. Kaj praviš? 800 za sirovo luknjo. Aha, ja, ja. Zdaj, veliko, koliko kol valjate za gospoda? Glemo, koliko je gospod vredni? Pravči, gospode, če nam da več narjev. Koliko bi dali za gospoda? Iskrizna cena je 200 euro, ne vem. Jaz bi zdov vse če vedo klošari ulice. Sebi dali. Ale, povedite še vi kaj. Sebi dali za gospode ulice. Hvala. Hvala, hvala za zaši komentar, hvala. Zdaj smo kvalitni. Ampak, ampak medveš osmeri so pri licitaciji najih dveh, no. Aha, Takrda, ja, ja. M, zdaj smo se ustavili presedni, smo mogoče bi gospod dala več dana. Daj, praši. Ja, gospod, mi jih predajemo na, na, na 700 evrov skupaj z vsem na sebi danes, ko vsemi našimi sposobnostmi, jo. Ja, Že nismo za njo nič vredni. mlade punce, mogoče manj. Mlade punce, daj, taj, kaj, ko je komple. Ja, na, povej povej. Eh, ja, punce, če imate katke miliončke, dajte, lepo prosim, lepo prosim, da radio, naš, kaj je to radio? Expensiv. <laughs> ja, ekspensiv je, ja. govorniški ek. Ek. Ek. Ek. Ek. Ek. Yeah. ek, radio, punce, jelovite ja, se, lepo prosim. Lepo vas prosim, prirede. Vam ne bo žal. Aha, aha, aha. Nave sposobnosti. Ja, ja, torej, torej. Daj, da so govorili, če pa kje rekel, no. Nače rekel še? Če so govorili, more nekaj dodati na skupaj. Ja, jaz mislim, da bi ta zlo prisrčen gospod lahko kandidiral za predsednika države, republike, kakor poližje Je volja tukaj? Silvo Gornik, Ali je volja tukaj za kandidaturo na predsedniških volitvah? Prosimo za odgovor. Je kakšna volja, prosimo, pokažite, kdo bi volil gospoda Silvota Gornika za predsednika Republike Slovenije. Ja Pozoriji vi. Še ljudi ni, vete, ljudega ne volijo. <laughs> Veda, <laughs> že da mi govorim o petih ljudima. <laughs> ja, ja, res. Govorim uh, sam s tebi, pa še trinkam in poslušam, pa dobro vseeno, prodajamo nami dva. Prodajamo, prosim, evo, 700 euro, nekdo no mora dati več. Dajte, ne, gledajte, dva jezika. Vzpotku, je, verite, še zapis, skoliko plačate, dajte več 700 euro. Dva, nismo več vredna. Ne, več. ne? 700 euro, joj, nisim. 700 euro, sva vredna, ja. Evo, prej ste govorili, o človekovi vrednosti, ne? Medva so vredna manj kosenske evro, žalostno. Kaj boš daj, da, bo te naredila? Ja. mislim da bo tam karijarke kopati, ha? E, glej, v bistvu, to sklob ni problema, ne. Prosti trk pač določa ceno. Prosti trk je določil, da smo vedno 100 evrov. Tu zdaj ni problema. Kaj del trk? Še enki, da ris, še enki, da ris, še enki, da ris. E, glej, še prišli, kaj zašpila? Kolega, daj, boš kako pesem zašpilal. Prišli, zdaj prišli, zašpila še eno pesem, a ne kaj Ametniki no, nas ignorirajo, res grozno, ne, mogoče se vam mu pa modi, mogoče ima pa druge, se pripredi, koliko mojem ne zazelati. Povedati! Jutre, jutre! Kaj jutri danes? Zdaj, no, pridi povedati nekaj. Ajse. Zakopnost Za bi dala, nočeš češ druga, ne, vsaj povej, da bi dala 800 kron, no, niti 750 dati za naju vas skupaj. A smo vredno 800 medva, 800 evrov, smo vredna? Ok, hvala, Dio. To ne bi pomenilo, da smo vredni vsi za No, kot so že začel dansko tukaj smo ni problema, samo ti ne razumeš, gledaj, stvar v tem, prosti trg kaj, je, re, kaj določa, kaj koliko blam. je stvar vredna, in če na prostem trgu se kaže, da sem vredna, 818, pač toliko vredna, če sma manj, sem si sama kriva, gledaj, sama sama kriva, zato se gre, vsi smo si sami krizi razvseje, prosti trg je matematično dokazana teorija, ki ne v trdi, koliko si na prostem trgu vredn, toliko imaš, koliko si lahko nagrabiš, maaš, toliko maš s tem nič robe. Kava kolega A, kolega bo malo premislil, pa bo potem meni dali. Postili bomo kolega čas za premislek, pa se bomo vprašali danes, ker oceni eno, eno ja, to, ja, vprašanje. je, zelo relevantno pereče vprašanje Maribora, majhnega, zakotnega, rednega mesta. Um, kako to, da Maribor kot prihodnja, prihajajoča, oziroma, bodoča, se kulturna prestolnica Evrope, ne premore enega gay kluba. So, e, good vprašanje. Good vprašanje. Full oh, okay. good ploskati za to. Dejansko. In to, to je eno od uh, uh. tistih predsotkov, ki smo prej omenila, se spomnljš samo? Se spomnim. Prej smo govorili o predsotkih. No, jaz lahko povem, zakaj je dejansko. Je kaj, nas, so, se prešajo o predsotkih. Sam ne vejo, kaj to pomeni dejansko. Tako? To. Tako, če bi kaj takega naredi, ne, bi nas na kastrirali, po moje tukaj. Tukaj. tukaj. tu je problem dejansko. Kastriracjonski, ali? Ja, okay. ja, jaz, že predlagal kastracijo. Tako je v bistvu ni nič novega. Na tem... Jaz bi jaz to že... je samo naredila. Kaj se da okrenit, v bistvu, da se po žene um, ogon? Jaz ti uh, povedo. Jaz ti povedo, nesem odgovor na vprašanje tvoje. Ta težnja. Ta jaz, potreba no. za združevanje uh, isto, spolno usmerjenih ljudi. Moje kolegice ma odgovor. Jaz mislim, da bi bilo treba, da v, v bistvu upeljamo v svet, v ta svet vse. Ja. Tako, vsi bi mogli probati vse, da se zavedajo dransko kaj zamujajo in kaj ne zamujajo. Ampak predvse... Re, se vsi skupaj. Tako, mujsti. Dajemo se vsi radi. Dajemo se vsi skupaj, everybody kot pravadi. Ne, jaz sem da prej na vno vprašanje, se, kaj ni ustanov, ne. Jaz, jaz sem hotla reč, mislim, da bilo primerno, da en, en od... Uh, pač homoseksualnih lasnikov kakšnega vara ali kafiča odpre sključno temu primernemu prostoru, ti praviš? Ne ne ne. ne, ne, ne. Jaz mislim, da ne, zaradi no, tega, no. no, okay. tega ko... Te jaz mislim, da to punimo, kaj, zaradi tega ko še da mora zbolj seba, ki je pač, ne vem, homoseksualno smerena... Ravno okay, od, odprijeti uh, en klub. Ravno zaradi tega stvari je hermetične, če so. Tako da mislim, da... da, da najbrž ne? ne? mislim, da ne bi bilo, ne, ne bi smelo biti toliko potencirano. Gay, straight, mm. bi, ne vem, mm. omni, poli, <laughs> <laughs> yeah. uh, Sam, ja, te, to bi bilo ful dobro. Zaradi tega, jaz upažem, da kot... Uh, Omni je usmerjena oseba, da, da primanjkuje to. V bistvu en prostor, kjer bi se ljudje lahko um, kreativno izražali. <haz> v kakršni koli obliki še <gled> ja to sam tebi živojem v bistvu če, če kaj kar, kar meniš povedal, o, o povrede, če mladih Mariborčanih? Ja. so dozetni ali niso dozetni? ali te zaposila za 25 let ja, ne povedal zdaj ne, ne, ne bom rekel zakaj, okay, De, najprej zaključiti eno temo, ne in ta tema je bila ko smo najprej kaj misliš, kaj pravijo mladi v Mariboru o te temi? so Al so veliko bolj zaprti in nekako bih rekla, netolerancni niči, ja. glede na to, da da še tukaj pronastili, pa vedno tista ex-Jugo-Balkan paradigma um, zavesti kot v bistvu malo retardirano to mačistično homofobično, heteroseksistično um, z duše mislim, ne, mislim, da so mladi, proti zdaj, jaz sem sa mladi dajte sebe recimo <laughs> ampak, ampak um, ampak ja, mislim, da ja, mislim, da, ja, mislim, da kdje se radi grupirajo v bilo kaj tako dan. odvisno da danes je tako vse mm, neke vrste fetiš tudi če se dobro reklamira na no, seveda nisem tako optimistična ima, moraš biti optimističan ja, seveda moraš biti sam treba je znati manipulirati z ljudmi ja. uporabiti vse čar Dan, A ja, veš, samo temu, da uh, v naši državi ja, da... ja, zdaj trend popularnosti, ne? je je to, to, to tam, Medinko... je bez... to Neke ja, Ajde. Sino je padel na ulico. Kako se začelo? Ko 15 лет moj oče je улице v ulici, sem šel po obrokah Avta v Nemčiji. Težko je bilo 3 leta, nisem je лет. star let, jesen 15 let. Zdravstveno sem šel tudi v in sem živo mislim, malo skaj sem delal v Nemčiji e, potem na koncu, ko sem bošel Jugoslavijo današnjo pa živo ene kmeti, ene in in to je bilo 20 25 let Se je pomagala delati, kuhati, steglati, Kaj ženska padla v dom, je <guljansk> pokojeno so. Takrat so padla na ulicu. Prva, eh, prešnja zime pred danske, je da me je In to mi zelo kolo. In še danes, tretja zima, na ulici. Vrema pa najme, da se in ne zvešče. za delo, vse bo za dobeden, me ne more govoriti. Razem, kako me daje to srcjalno pomoč, zavod za poslovanje, morate biti stali od let do 35 let. In nišče In, kaj še rečem, več, še sem zaprosil gospoda Žepana nem imenal. To ne berati no, občine svoje, ampak mi je obljubil, vse mi je obljubljajo. Se bojim, če kaj bo ta zima res je presenetla, no, takrat žena pojduje, ja, to pomeni, da je pln moglo narediti samo moj. te In to, kar mislim... Kako lahko ljudje pomagajo? Samo mor. To je najvišče, ko se lahko mislim. In vse bom še zaprosil, vse bom meni, od sobote ne videl, za teden, ali po plenilek. Kaj bom naredil? Poslušite me. Kaj bom naredil? 100% samo mor. To je vse. Hvala. Torej, slišali smo žalostno zgodbo gospoda Silvota. Kar je še žalostno, da taki zgodb je dosti. In ko smo žemeno v naši preljubi Sloveniji, smo vsi srečni, kaj počnejo takšne zgodbe tukaj? Močemo jih slišati, taki zgodbe preposto preslišimo. gledamo se, kot da taki ljudi ne obstajajo med Grimo Gremo mimo njih na ulici, pomikamo poglede, Jezvimo se na njih, ker nam zbujajo slabo vec. Nočemo o tem razmišljati. Radši gremo na pivo, preberemo kozm. Kaj se je zgodilo z našo vestjo? Kaj se je zgodilo s človečnostjo? Jaz nijem odgovora. Vsak mora ta odgovor pri sebi poiskati. Samo bom zavedal. Zato pa mora ne. biti zjeme. Sami ki slušajo ne. saj na nejen način prizispevat oziroma pomagat. Ker enostano, če se vsi Prez veselje, potem ne moremo nikjer na šlubnem pomagati. Teko, govor. Očitno, da je ena ki so malo vestne in želijo nekaj pomagati. Kako bi lahko v vzhodu služili, da jim pomagate? Kaj ti misliš? če nem tukaj, da pozivam vse ljudi, ki lahko na koli način pomagajo gospoda dejansko, naj poskusijo, vrjeti mu vero v življenje. Ni sam kriv, da je postav tukaj. Vsi mislim, da je sam kriv, da se je sam vse kriv, da mora, ne vem, proč z njim in tako dalje. Boh res, če ste potušali njegovo zgodbo, se vprašate, kako bi vi živeli? Kako bi vi živeli njegovo življenje? Kako bi vi živeli, če bi smati postila na ulici, če bi se poskušali na vseh delih, če bi poskušali vse, kar bi lahko, to, ker najbolj smo bili vere. Pravnite se pri sebi. Pravnite svojo se ves, če jo še imate. Se strinjam. Mogoče ga upajen. To je tista stvar, ki sem razgovorila mnogo, mnogo, mnogo. za lahko sem zikr že pred tem da, enostavno, če že starejši, starejši generacije, ne more način vidjeti ko mlade generacije, ker konz konce se mladi tudi dugajajo, ne samo starejši, no tudi mlade generacije so na ulica, brez zonci, brez orientacije in tako naprej. Čas je, da se tudi mladi malo premaknemo, da nismo tako zagubjeni in da nismo tako leni. Ker se mi zdi, kako malo pažam, ljudi na cesti, sploh pa mladi, so kar se bolenali, očitno mi dobro gre, oziroma očitno živijo v nekem ugodju, v enem zelo zaprtem svetu, ker internet ne bi pomenila globalizacija misli, ne samo stikov, in ne bi zaširila tudi besede in misel, ne, in to ne samo tista grda narekovajih misel, ampak tudi pozitivno, širjanje ene pozitivne energije oziroma pozitivne besede. In mislim, da bi ljudje mogli manj ok, več stika iskati z drugimi ljudmi, ne, ne prek interneta, ampak z oči v oči. In ta stik, ta človečnost je pri manjkljaj, ne, in to je tista problematika in ljudje, eno se več čutimo. Zdaj mislim, da žal sem v počaci mogli posloviti, ker moramo vrniti do prema, ampak premislite o tem, kaj smo nam danes povedali, premislite, kaj bi vi dodali, pridite podati svoje mnenje od vsem skupaj. Zdaj, da počaci se začujemo, vsem se zahvaljujemo za vašo pozornost in upam, da se vidimo še naslednji torek. Kaj bomo hoče še kdo prišel deliti svojem mnenju z vami? Tudi vi ste, valo mi, vtorek, da prijete povejati kar koli hočete. Prijete, torek ena plavza, zdi ste, torek ošakljamo tukaj, vtorek o vtrek, dobro, super! Torej, hvala sem za posluhi in nasvidenje. Upam, da se pa se je dotaknilo. Ja, en let pozdrav še od mene, od Ele in Samota in seveda našega prijatelja. Um, ja, svoboda gora je koliko se tudi pragmatično. Hvala.